اشهدوان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابقوا الى الوسيله وتجاهدوا في سبيله لعلكم ترحقون فدي اياك ترغيب الجهاد او اعمال الصالحات جهاد او کې او نیک عمل کوی سورۃ المائدہ او بابونو پینځم باب او پینځم عیسیٰ ز 27 نا 40 دا په کې بیان دا جزاء د ظالم ظالم له پائی باندی واقع ده قابیل و حابیل بیان کڑا بیائی سو امور انتظامی بیانور قاتل ظالم ده نو قصاص تیوالی باغی ظالم ده سزا ورور نو دیعیات کی ترغیب و جحاد و عمال سالحاو تا تا سو ده باغیان و ظالمان و غنت بلکه اللہ تا زان پنے کمل او جہاد نزلے کے پدیکی یو لفظو وسیلہ پرون داغی مطالق سا خبر شئوئے چو <تصفح> وسیلہ ماندہ نزلے کت قرب او د صورت بنی اسرائیل ستاون آیات پتائید منگوئی چو وسیلہ قربت او نې زیقات کوي اودم دو فصینو ټولو په دې اتفاق دي چې وخته ویله ال وسیلہ غیمانه کوي به فعلل خیرات او ترک المنکرات نیک اعمال کول او بد پر خستل دا وسیله الله تعالی زیقات لار ده او بازو خلق کو تا مغالطه شویلہ ای د وسیلینه معنا د ثوات فاضله اخلی چې وسیله معنا دا الله تا په یو ذات په ذریعہ باندې ځان نږدې کول د ذات د وسیله د دی آیات استالوق نشتا د دینا نا ظاهره انداخګاری او نه چرته یو مفسر وی چې وقت ته دا د یو نیک سړي ذات هر مفسر دا وایي چې وسيله نیک اعمال کول بد او بدرخصلني دغني زې کا تاثیر لري الله تعالی او د زوات فاضله سر تعلق نشته اشرف لیタニ رحم الله په بیان القرءان کی داغه تفسیر د اردو کی داغه تفسیر دا طریقه دا چې یو تفسیر کوي او لاندې بیا یو عنوان قائمای مسائل السلوک ونوم باندې مسائل السلوک سنوکتی سلتيفي دری آیات کی ولاندے بیان ام بیان القرآن نن سبا درې چلدو کې دغه میلای اشرف رحم الله نو د دې یاد د مسائل سلوک دلاندې لیکي لکی کې اس آیت کا توسل بالزوات سے کیسات کوئی تعلق نه هی اس آیت کا توسل بالذات کیسات کوئی تعلق نہیں دغه آیات د وسیله بے ذات سره اس تعلق نشتا تانوري محمودلاوي دغه خبره تفسير بحر المحيط او تفسير نشاپوري همداوي چې د زوات فاضله سره د دې آیات تعلق خودر کنار بلکي دا آیات پرد ذوات فاضله کې ره زکا او یو ګوره شاته آیت نمبر 18 کې دیرشي یو يهود ویل وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباء يهودوی سایا نوئ من دال ابنا یو یعنی دا الله محبوبان دی دا لار نیکه مجد خلق تیر شه نو دوچه تو خلق او اولاد یو او دا غی په عمل او مهنت با خلاصی گو نو دې آیات کې په دغه عقیده ولا رد کئ چاوی وی قائلو د زوات فازلو او وسیلا نو دې آیات کې ویای یو الزینا منو تق الله او تو وسیلا مؤمنانو دی هو د ونت نشه چې په پلارني کې باندې تفاخر کوي او دایي په اعمالو بلکې وپ تو ویلې الوسيله الله تزان خپل نږدې کې ویده رد اصل کې د زوات فازل او دا غايات سره تعلق نشا پورې بحر المحیط وای او وی مطلب د آیات دار چلاتکن مفاخروکم به اعمال ابائکم د پلانې په عمل باندې فخر مکه وای بلکه وقت ویله وسیلہ خپل الله تزه نږدې کې او بس وی بس کول وی د یوهودو با یفتخرون به اعماله اباهم بحر المحیط وی نشاپوري وی دیبه فخر کو په اعماله د خپل بلار نکو چنه نو ابنا الله وهباو ناله رد کو دی یوهودو غند تاسو نه شه د بلار نکو پامل فخر شورو نه کوي بلکې تق الله وقت ویل ال وسیله الله تعالى خپل نږدې وې دا رد ده اصل کې نشکوري وای د دیه یا تعلق د 18 آیات سره ده ما تفصیل پيو نو د زواته فاضله سره په تعلق نشته ها خبره سره ده چې د زواته فاضله د وسیلې معنی سره یو وسیله ده په ایمان پا نیک عمل دا غیر سو تبصیل کم یو حدیثم بیلو نیک عمل حدیثو کی راغوید قرآن کی رازی وستعینو بی صبر و چرتم چه قرآن کی تذکر رازی دا نیک عمل رازی ایمان رازی بار بار وما خولی شاربا می کولا دا ایمانو دا توحیز ذکر بشو نو ربنا آمننا نو فخفر لنا دا فاقفر لنبی ایمان تفریق دا, دا ایمان وسیله کوله نو ایمان دارنگ عمل وسطعینو بی صبر وسولا احادیسو که دق وسیل وا خود زوات دا زوات فازیل دا قیده دا وسیل سمانا دا نو اول خو مونگ دا تپوس کو چه دا دی وسیل دا زوات فازیل خو را تا مانا جوڑا کنو آغین آباد به بی خبر کنو مانسا دا سمطلب جوڑی زوات فازیل دا ذات دو شین ذات دو خبري یا ذات د شړی نسبي ذات سوک سید دے سوک پختون دے سوک جولا دے سوک نوی دے سوک ګلاله سوک چدې نو زمیدار دے دا نسبونه دی دا ذاتونه دی کنه نو ته چوي په ذاته فاضله باندې نو سم مطلب د دې پلان کې بزرگ چې پښتونو دا په پښتونوالی داغه په زمیدار توب داغه په جوړا توب داغه په کولال توب داغه په پښتونوالی دا د تزه کوم نو مطلب خدا صاحب دا اوی دوم ذات معنا د دې انسان دا جسم غوخه وډوکی ذات دې د معنا نو سم معنا چې الله د دې پلان کې بزرگ دا غوخه دا ادوکی دا سرمن دا دت وسیلو کوم نو ذات خدا غدوا معنی لري یا به دا غوخه ادوکی او دا جسمی او یا به غناسبی نو تکو معنی لري درې مراته توخه ناول خدا ذات فاضله دا مانن سمي درستي ا بلدا قران کې سنت کې پسې سنت اصحاب کرامونه اسلافونه د زوات فاضله چې پزاد سره دی د دې د قیامت سبا او رسوخ صحیح سن سره نشي پوري ها سو به خو یا به روایت کې کلامي یا به دوک کې یا به معنا صحیح نکې ها بلدا چې د دینه اضافات لیک تفصيله ګوره د وسیله چې وسیلا اصل کې دولس قسمه چې راغونډ شي دولس قسمتی جوړي شپق جایز شپق ناجایز شپک کس مو وسیله جائز دي شرعي او شپک کس نه جائز دي نو تا تاسو کا چې څوک د تر وسیله خبره کوي وتو تم مطلق وسیله معنی کو مطلق وسیله انکار کوي کو مطلق وسیله معنی ده او د مطلق وسیله انکار کوي هم غلطه ده ما هوایو کې تقسیم نه وسیله شرعي ده او سو وسیله غیر ده مون وسیله شرعي مون او غیر شرینمون اغا شرعی شپک کس غیر شرعی شپک کس مدی لن لن دے بیم بیف حوالی ورکم ده کتابو نو گو تفصیلی باغی کے تاوستا مالیو میں شی شرعی وسیلو کې صحی وسیلے یو ایمان دے قرآن کے بار بار رازی آمنا فاغفر لنا آمنا فاغفر لنا دویم دا اللہ آسمان دی دا اللہ لله لِللَّهِ الْعَسْمَعُ الْحُسْنَ فَدُوْهُ بِحَا دا اللہ نمونہ اللہ توسیل کول یا رحمان یا رحیم رحموکی یا رزاق رزق راکی یا غفار مغفرت راتاوکی دا وسیلت ندیم شو آسمان دا اللہ دیم نیک عمل قرآن و سنت تڑکتے یا اللزی... سنگوئی استعینو بِصَبْرِ وَصْوَلَا او حادیثو کی نیک عمل اللہ توسیل کول نفل دے وکو ذکر دے وکو تلاوت دے وکو اللہ تے وسیلک دارن سلورم دے خپل عاجزی خپل عاجزی اللہ تے وسیلک اللہ زکا مزوریم ناتوانیم عاجزیم قرآن د دینم ڈک دے انبیاء اللہ مسلم حالاتو گورے واقعات چرتا چھ پیغمبر واقع بیان شوئے دا نو د پیغمبر عاجزی الله تا نو علیہ السلام نوی انی مغلوبون فان تسر کام زوره مڼا طوانې يونس عليه السلام له وی اني كنت من الظالمين زدا خل کونم چې اسباب را سره نيشته ايوب عليه السلام هر پیغمبر الله تخپله جي وسيله کړي پينزم هغه درود شريو دا حدیث نه ثابت دا بهتره وسيله ده د دوانه مخکې رسو درود سره الله دعا قبلې دام درود ويل مخکې رسو دعانه دامي یو وسيله ده حدیثنا ثابت ا د دعا نو مخکې رسي درود سره دعا قبلی اوش پګم اخری دعا الہی من الہی جمدے جمدی ته وای دوار علا کا تا وسیلم صحیح ده خو ګورم جمدې چې جمدی ته نو دا هغه په ذات وسیله نه پیش کوي بلکې هغه ته وای دوار علا او کا دي دعا الہی من الہی قران حدیث ټडक ده وګورم موسی علی السلام بارک بقره کې بار بار تیر شي قوم موسیٰ علیہ السلام تا وی او دعو لنا ربک در رب نرالو غوارا رب نتووک عمر فاروق رزیلان ها عمری لروانو دا مدینه نمکی تا تا نبی علیہ السلام بتا لا تنسنا فی دعائی کا یا اخی روریہ عمری لزین و غریمہ پا دعا که می روا اگورا بیادان شرط نلید دعا دا پارا چه تا چهانا دوا غواره که نا چه غد استانا پا مرتبه کی اوچه تی تا نا دیلان دی نبی علیہ السلام مقام اوچه تا که دوماری فاروق نبی علیہ السلام او نبی علیہ السلام اوماری فاروق تا وی دوا را رکوا چه حرم تلالش نو جمدی جمدی تا وی دوا کوا سیده قرآن حدیث لگتے دینا داشپک کسما اغشرعی وسیلی دی جائز اغشپک کسما چه غیر شرعی دی شری یو غیر اللہ ته دل لرينا आवाज کول هر ورسي را مدد امداد مي وکي دا شرک دي دا غیر شرعي کی شرکی وسيله ده غیر اللہ ته غایبانه چغا را مدد بل د قبر پخوا کي خبر والا ته خوا کي आवाज کول یو یخو لریو کنا دویم دا خواږی خبر سره و درې ورته پتا بشی او په خدای بشی رې کرا لا نو دام شیر کړه کویندل قبر بل بلدارې قبر والا نه نغواړي خو قبر والا ته وې چتراله د الله نو والا اتنوئی چتراگ میقینے دو کے د قبر, قبر والا نہ غستنوا یو د لرینه نہ دیم د ریس دینا ادوال شیر کو دیم دریم چھ قبر والا توئی تو اللہ تو وایا اللہ نہ رالا واڑا غیر شریر دارن بلده ده قبر خواه کنی لری وی او بابا تا وی چه پلانکیلوی ازوانا لا سوالو کا نو غاڑی ده الله خود خودته تا وی ترالا غاڑا نو ده قبر سره یا قبر نلره نو ده سلور شو دواغو چه ده غنغ غاڑی اندالقبر یا ده بعید لره نا ده دواغ شرکو دارن قبر نلره او پیر فقیر بزرغ وسیله کې ته وی الله تعالی او غاړه سر راغې و درې خبر ته خطاب کوي الله تعالی او دا د وړم غیر شرعي دشو سلور او پنزم دې عقیله چې دا قبر په خوا کې دعاخه قبلی ان مطلب قبر والا نه غاړي نه قبر والا ته وی چې تراله الله تعالی او غاړه وی چې قبر سره خوا کې ودريږي قبلی نو بدی با باندې موږ فتوا ویلې وا د شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله دا فتاوی مصری چې دا هم سیننه مننه اوئی منزوننه دعایندل قبور ابزلو من دعا فی المساجد فقط کفره پدیم کافر کیږي چې څوک یې جمعات پځې دل ته دعا قبلی اوګد عبارتونه ما ویلو مخ درنګ اخیری کسم دا دونہ کسونه چې کوم بیان شو نو د دې سیاده برېلیانو بل څوک نه دی دا قائل برېلیانی قائل غایبانا اندل قبر و غیره خدا اخیری چې د قبر سره وق کی قبلی کې د دې بادتین قائل یا تصوف والا او اين موږ ته نه نو د قبر کی کمال له سره وق کی قبلی په دې معنی زمونږه وبان علماء کبیرین رد کئ اخیریش پغم کې سمجه ری اغا به حق فلان توفیل ده فلان حرمت ده فلان برکات ده فلان دغه اخیریش پیغام چې وسړې دا دعا کوي چې الله دا پلان کې په حق را لراکی دا پلان کې په توفیل راکی الله ته وي هغه پلان کې الله ته کوي په توفیل سرا په حق سرا په جاه سرا بجاه په توفیل فلان په برکته فلان با حرمت فلان با حب فلان دا په خاطر دا پلان کی دا غش په غم کې سم ده د دې بارا کې دا ووره با حق فلان هم بل اتفاق جایز ناجایز زکه چې با حق فلان بارا کې زموف وقهام دا وایي چې چا دا جایز نه دي چې په حق دا فلان یو غاړي زکه چ لا حقا للمخلوق الا الخالق الله باندې حق شته دينه تفصيل د بار کتابونه خيماږي کې وګوره خلند لند خبره راستا سه او خاقه زينګ اچ دارنګ فتاور الشیدیه کی رشیده مری غنگویره مولا لیکی بار بار داتا پوس شوی دی چې به فلان څنګه دی او به فلان سین نه جائز نه دی به حق فلان و دارنګ بل ببرکته فلان نو برکات سمانا په برکات د پلان کې سمانا چې دا پلان کې برکت, برکت چې او برکت د دې پلان کې دي موږ هم سورې فرقان کې بولون وی چې برکت چې اون کې الله دی او که چرته دی چې الله تا چې کم برکت پد کې اچولې دا یې په خاطر نو تام سمانا نه جوړیږي ولی چې ته وي تا چې د کم برکت اچولې نو ډارې الله ته ولې نو وي چې مال ته برکت را موفتي رشید سي الله اوتی رشید احمد صاحب نو کراچی والا احسن الفطاری والا زر مومن والا شیخ عبدالسلام صاحب سے چھ زما وسر ملاقات ډیر مکي خبره نو مجلس کی تقریبا یو گھنٹه زما دا خبر شي وې ته دیوبنوی علمو د حسین احمد مدینی رحم الله شاگرد او زموندا انی بابا هم شاگردو نو مجلس کی خبری کیره او مختلف موضوعاتو زموږه خبره وشوي مون پورا وفد وی د شاعت او د سنت او د موضوعم هم او مفتی رشی سے په سروي نو په خبرو خبرو کې سمه موتاب مسالہ حیات النبی مسالہ وسیله مسالہ دا ټوله رااله وی د مفتی رشی سے په الفاظ دا چې یما وضاحتو کو نیماته وي چې داتا سوچ سنگه وسیله منه دغه څه زممان حق دا, دا او عمر زما شو مفتی رشی سیوی عمر زما شو ما چر تا په دعا کې دبل چ په وسیله غوښتننه وکړه او وی وی الفاظ او سلام شیخو سم جمع دیره او خو وفات ته خدای خو جمع دیره او وی چې وی ماته وی چې دانن سبا زمون پري دی بازو دیو بندیانو کې دا کمی قديره غلي دی نا وی دیو بندیه تباشو وی دا دو فرشی سیو الفاظ سب ریلیان شو څ شي یګان شو او یسبه دتیا نش دا دغه تیر شي سه په لفظ دی وجه د نورو د باندېانو باغد باره کیږي دا ډېر سخت دی سخت نه دی اصل دی باندېو په دویونیت کې لګ مبارحال عضدا سمانا لري چې ببرکته پلان ها درن توفیل و غیره ندا الفاظ د نبی له سلام نه صحابو نه تابعینو تبي تابعینو نقل شي نقل نشته نو یاته توفیل خاطر یو لفظ زموږه مشایخونو نقل کیږي د دیوبند مشران او اکابرینو حب فلان دا به تاسو یې کیدابل کیو وره حب فلان لفظ راځي به فلان د فلان کی په محبت نو تعریب یا اشرف علی تانوی صاحب دا تعویل کوي او زموږه حضرت مولانا حسین علی بم کو چې به فلان ویل د دې دا مطلب دی چې الله زموږ د پلان کې بزرګ سره کوم محبت ته نو دا غي په خاطر دا بیا عمل شو راځي عمل ته خو بیا هم زمون شيخوي چې دا لفظ منقول نه دی نو تاویری دغه کې دی شي خو نور منقول نه دی په دې مسلو باندې خپله تفسیر تفسیر الماني کړي شپاړه صفه یاد کړي د دې یادلانی تفسیر الماني و ګورې اغه دا ټول قسمه راغشت دي رت کړی دي په دلایلو باندې اخر کې چې حب فلان دراغله ده کنه نو ديږي چې سړی لگدا شي نيخته وایي چې به حب فلان هم نقل نه لري خو یا به خلک ما پسي لکه سووي شي دې هیڅ نه مني نو پدې دي کې رګه نرمی کړی دا خو دې میری چې دا حب لفظم نقل نه لري شپاڑا صفحه باز روح المعنی بہترین باز دلتکڑه ده دین علاوه کتابو نا گوره کتاب یو خود تبصیلو گوره روح کې عربی بل دویم دا شیخ الاسلام ابن تیمیر رحم اللہ کتاب ده قاعدہ جلیلہ فی مسلط توصل والوسیلہ قاعدہ جلیلہ مشهور مشور کې ترجمه شوی دا کتاب والوسیلہ پنو هو اصل کتاب را به کېده جلی جلیلہ دونه کتاب ده داسې او بل په وسیله باندې خط تبسیلی باز اثار المنکی کې فی رد السبوکی اثار المنکی فی رد السبوکی د ابن عبدالحادی خو کتاب ده راویک په دې مساله باندې تبسیلی باز اوه خبرې ما پرېخ ده ده خلق و سشبهات دی کلوی اپلانکی عدیس کی چی دی اگه اپلانکی کی دی نا خوص وقت واری نا ده غصار علمان کیو ده شیخ الاسلامی ده ده کتاب بگو رای نا دیکی اگه جوابو نمشنا چه ده سون دی شبهات کئی امون ده قرآن درست که بازی او خوال لغیب هم جواب کوا ورس اگه نور بمرایشی جوابو نبیکو خوب تب سیریل تا دارن ده مران محمد بش انوست وسط شیح دحلان شیح دحلان پیجنه داده دا مولانا عبدالحیل اکنوی دا پلار پیرو مولانا عبدالحیل اکنوی نه دا اغا پلارم پیرو دا سی بیدتی میزاج پیرو دیکھو خو پلار دیر کتر معاہدو خو پلاری بیدتی میزاجو نو دا اغا پیرو په عربو کې شیخ دحلان اینو نو په شیخ دحلان بانے رد لیکلے مولانا محمد بشیر سے اسے وانی دا دا اندو دا کتاب نوې سیانۃ الانسان ان وسوسهت شیخ د احلان نو شیخ د احلانا قاېدې پرت کړې د کومه تفصيل د شیخ القرآن رحم الله کتاب د البصائر للمتوسلين به اهل المقابر به ترين تفصيلي کتاب دا راندې شیخ عبدالسلام صاحب کتاب د اتی بیان فی تفسیر ام القرآن سوره فاتحی تفسیری لیکل او ډیر پخوا نو پای کیه کناوی کنه صحیح دلان دی وسیله باندې خاص سیر بحث کړي دارن داغه آسان الکلام کيم د دې یاد دلانې خر تفسیل دارن زماده استاد علامه بندیاجی شه وړه رساله دا وسیله کیاه ډیر خوله خاص کر عوامو د لپاره جواهر القرآن کې شه القرآن مولانا غلام الله خان رحم الله هم د دې یاد دلانې خر تفسیلی بحث کړي یو کتاب ده د عربو یو والی لیکل ده ا غالبا داغ ده الوسیلۃ الشرعیہ او غیر شرعیہ کو داسې الفاظی زه نه میسوتره اردو کې ترجمه شوی واه یو والی ترجمه د شوال قران ری مولا شاګردو د کراچي اوغه غالبا شریو غیر شریو وسیلا پنوم باندې چاپ دی هغه باندې بیا ما مقدمه لیکلی کوم یا دې زينه چاپ کړو ا مقدمه په زماشتو دا دولس کې اقسام هم ما بیان کړي دا رنگ د علامه الوسی د روح المانی والا نو سیر د تفسیر روح المانی والا نه ده د دن وسیدي هغه ته ابن الوسی وای دا کتاب دی جلاو العينین جلاو العينین عربي کتاب خد تفسیري په دې نور باندې شت برحال تفصیلی با سنہ د دې جوابونه حقیقت د دې مسئلے په دغه کتابونو کې ده ها د وسیله قائل کیږي څوک دا یاد ساته د وسیله د دې زواتو قائل کیدون کې به اکثر اغمولایي چې هغه باندې تصور قالبی صوفي هغه چکه عالمي هغه محقق یې به چیرې د شينه قائل کیږي نو اکثر دغې تاسو ګوره دリエステルونو دی دیو بند علماء کې چې کم باندې صوفیت غالب دی هغه دی قائل دی تاسو باید راځی چې هغه پلان کې دیو بندې دی قائل دی هغه قائل دی ته وره به صوفی او صوفیت به غالب او چې کوم حقیقي غنه نه پای ښا تقی عثماني شه داغه فتاوا دا فتاوې عثماني دیدلې باندې د ورځې لږ چاپ شویل داغه دا اولنی جل کې د وسیله متعلق ډېر خپل خبره کړي دغه کړي دا, دا مونږ چې کو خبره او اوما د شاګ نورلیمون سره دودرې مدرسین دغه شاگردان دي دورې حیسلته کړی و مونږ درس حدیث عس کوې چې په او مرکمات چرته د چاپزات باې وسییل نه د غې د د ت اسمی سر درسی الفاظ دي او فطوی اوثمانی کې او ګوری د ووسلی باز کې تا سوخپله د خبره سفاه اولی اوغی غاال د مق حالانکه حالان کې د اوونې دی خو په چاوانې تصاب نه دیغ په تقی کوقرران سنت او جګامنت صفنا غاستر کې پټی او ینه بس وسیله پکاره په زرګانو د شيخان مونږه به یقینا خلک لري قرآن او سنت کې د توفیل د برکت و غیر ذکر نشي دی و جن غالفاز ولي وې صفال فاز ولي کم قرآن او سنت کې صراحت نه ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا دوست تخويف کوم خلک الله تزان په ایمان او عمل صالح باندې ننې ځای کې بلگو رہ دی آیات کی لکس کو جو کہیں دی آیات کی سوچ کول غواری سوئی یا یو اللذین آمنو اتقو اللہ یو خو اختیار ک بیا سوي وابتغو علی الوسیلہ اللہ تزان نیز دے کے نو بیا سوي و جاہدو فی سبیلی ہی مخی رستے سے بیان کر دا وسیلہ بیان دے کا نا وابتغو علی الوسیلہ خو مخی سوئی اتقو اللہ دا تقوی وسیلہ د ور په سوي سوي وجايدو في سويلي دا جهاد مهاجده وسيله ني خپل يااد کيوه عمل او خه او تقوى او خوله دا وسيله په دي قربت الله تنيزه ان الذين <سؤال> يغنينا عن كسان كفروا شي كفر کړي لو ان لهونکو چرتو دي د پارماغه سفلار دي چیزما کیلي جمی ان ټول و مسلو په مسل لري موجوده سره لېافتدو چې دی فدی ورګي بي بدې باندې معذاب یوم القيامه دا عذاب درزه د قیامت ننما ته قبول منوم قبول بنشید د وینا وګورا دام د دې دا غلطي شو وګورا خپل تقوا خپل عمل مجاهده درکینی نو کسرسپینو ورسد سره شنو خلاصیدینش له همدي د پاارذااب به نظ د علیموندرنااکیوردونونهبعراده لری خروجو چې دویي من نارې د وور نه خو اماونه بایددوې خاار جینو دونکې منه ور نه له همدي د پااره باذا به نظاب مقیمه میشه بس ساارهخوا سااره خو د مور انتظامدي ظالم له زا ورکې غلم ظالم دی نو ذا بهله ورکې کاغلاصاب شي. والساار خوغل اوصار خ وغله فخته و کټکې د ی او هممالهسونه ددې دواړو د مرون نه حدي کې ځی مړون نهوي کټکې جځان دا سزاده بېما په سبب د دی کا سبا چې دوی ک سب کړی دیکسیس د د او نه کان د برتې الله د الله د طرف د د اغله سازا دا, دا چې لاستی او دخل کو دپاروې بی برچي بیا بسوک داسینه کوي والله هو الله عزیز وره وره حکیم و حکمت والا دی فمن تابا چا چې توبه و بس اوست مې پس د خپل ظلم نه ظلم او دل تل تغلال تغلال نه بعدي توبه و بس واسله عملي درست کړه فین الله بهشکل لا یتوب علیه مهربانی وو کی پد باندي او والله په مهربانی کی د خپل حق پا حقلا سمه خپل حق بو ته ما د بنداغي لپاره خپل لاس ان الله بیشک الله غفور رحیم بخون کې مه روان ده علم تعالی آیاتن پهږي چې ان الله بیشک الله لهو ملک السماوات الله لرا اختیار د اسمانونو ولزمه کې یواجب میشا سزا ورکي چاله رچو غاړي وای خوري لمن او بخنه کې چاله رچو غاړي او الله والا لا کل شی قدیر هر شی باندې نو الله مالک تنو قانون را لګلې داغه د قانون مطابق سزا ورکړي کی و سلیم وتعالی خبر بل را یا یو تفسیری تفسیر ماجدی بجنن مولانا عبدالمجید دریاबादी هغه واجب خبر علی کله ده او وی وې کم خلک چې د وسینه د زواتو قائل دي وې ای ته مغالطه شویل ای ته مغالطه شویل غلط شي وی دی اغوی وسيله د عربی په معنا د اردو د وسيله هغه سره پونیش په خبره او وی وسيله د الف زربی دا او ایدوی اردو کی وسیله وسیله لفظ استعمالیگی نو اردو کی وسیله سه تا وی زریعه تا نو ایدوی دا عربی وسیله نو دا اردو زریعه جوڑا کرده دا غلط شوی او دقا خبره شرعقی دا تو تحوی ملی کرده شرعقی تحوی پیجنه کنن صرف شرعقاید پیجنه <تصفح> شرعقاید وفاق والاوس نوی نساب را غلی دا جینکو دا پاره جینکو پاره مخ که کاله کالا ن وسمږتا اورز لیټر راغې چشپک کال ان شو نو پشپک کال ان حساب کې کتابونه نه داخل داخل کړې نو یو نور مې جیبای جیب کتابونه دي واجب کتابه را ده چې جنکو تبا سلورم کو پینزم کال باندې دا کې د متعلق شریعت شریع عقاید پڑھوي یو خدای پاک وفاکنا ساجیبه خلک لري چرتا خذا او چرتا شریعه سیدې مړه انو میرا نه ګډوډ شي شرع اقید په شرع قائد رکان لکان نه کوي ټول منطق لري او ټول عقلي خبري ني نمیداشلاندل تنه هستي چې دي جن کو په صدا متابق خو پکار وا چې شرع اقیده ته تحریم پکې شي وا ها نو کتاب دې د عقلیات او نپاک او خستا عقیده پکې بیان شویلہ خو مصیبت سره زفه پويم چې دا سوجرا التبازي خالص اکابر پر اس نهسته صوفیا د تصوف غلبه ده به ناوی یریږي که شریعه عقیدت التوحید داخله کړه داخله په داخل دا پنځګریان شیدایو مطلب مطلبی یا به وابیان شي ځکه چې شریعه عقیدت التهاوی سونه بهترین کتاب دی د اخیری په سلسله کې که صرف شریعه عقیدت التهاوی طالبان او موريانو ته پڑو کړی شي نو عقیدی درستی شریعه د ختمی اده دې مطابق وای داغه د تاسو په توګه کې شي نه لایي الان کې حنفيي علم ده بل ترپته د حديثو کې تهوي پړاوي کنه پړاوي اغه حديث کتاب یې چیرته تهوي نو دا شرع عقيده ته تهوي نه هغه ده کنه او حنفيي اثر د شافعي مسلک یو بیا حنفيي ترامه راغلی ده او دا حنافو غټ وکیل له څنګه وکالچه ده حنفي فقيده کړي دا چې بل چانه وکړي تهوي امام تهوي نو اغه شرع عقيده ته 118 صفحه کې لريږي وی فلفظ التوسل به شخصه وتوجوه به وی سوچي د وسیله معنی دا کوي چې د وسیله مراد شخص دی او داغه په ذریعہ باندې الله تعالی ته توجوه ده نو اجمالون اصل کې به لفظ کې اجمال لې د تفصیل واری وی غلطه به سببه یې ملم يفهم معنی هو نو دا اجمال لوي نه خلکه په مطلب نه دی پوښېنو غلط شي نو وېزی نه بل سوای او هیوز خره غلط شي ونی پړې چکه کومه خبره مولانا عبدالمجید دریا باندې کړی دا غدم کړی شرقی تهوی خودبه په وېشله کې ډېر خولې باس کړي شرقی دتوت تهویای دقه سي شریفه اکبر نه د مولا علی قاری عم ډېر خولې باس کړي خو مصیبت دا, دا, دے کی دا رکڑی ده چا سره لاقیدی کتابونه رکړي دي او منطق کتاب راغسې غینې عقاید جوړ کړي یک د کابیرینو مشرانو شر د قا د د پاره پړوه چې هغه زه کې د معتلا دارې دا جو زورو نو د هغوی خبره او ټول ااقلی وي نو دقل هغ د اعتراضونو د اقللی جواب په کارو نو زهکه ش قاید لیکی او درس کړی ضرورت ته وس ضرورت د نور صدې نو دغه مطابق نصاب کې بل شی ټول غواړي اوس معتزله نشتا هغه تیر ازونه جوابونه ختم دینن سبان نوې شوبحات دي نو نوې شوبحات باندې لیکلی شوی کتابونه راغستل غواړي عربو لیکلي دي داسې به جوړ ډاکټرانو لیکلي هغه راغستل غواړي برحال خدا دا غم وای چې خلک په لفظ او وسیله کې غلط شي وي او سو غلط به ملم يفهم معنا هو په معنا دی پوي نو د وسیلې دا را دا مجیدی سپا دا بیان مطابق د اردو وسیله ذریعہ غسه را نو دی وی د اولیا سره الله تعالی زیکت ذریعہ داله کته دا دا معنی نه وسیله قربت ته وی نیک عمل ل یا یہر رسول الله یا سون ک اللذین یسارعون فی الكفر دزین اوسه سپا سویما یسس اه شپګم اه شپګم ایسا د سورته مائده پڑھی کی تسری نبی علی السلام تا او قباحتونا بیانای د ناکارا مولیان هغه ناکار مولیان چې مخ کې تذکره خپل عمل نه کوي او د پلار نک په عمل باندې فخر کوي دا غو مولیان وبدی بیانای ولذ عمل ندی وینا پلان نکم کړي ده بس پاغي بخلاسي يا يو رسوله پیغمبر الله ياسون گله زینا خفدين کې آکسان يوساري اونک کوشش کوي فل کفر په کار د کفر کې من الذین دغه خلق ندی قالو چې وای امننا من ګیمان روده به افایم خدای ایمانې پخلو ده ولم من من هم ایمانی نشته زونو کې ومن دا دغه کسانه هادو چې يهوديان دي نو سماونا دی غوګي کې دلیل کا زه هر درو غوتا چارتہ چې دروغه وګغو ته یګ دي داوی د یو هدی ملاکای نن انکار دروغه نس مرات موذوی روايات منګړت اته وګیږي قران ته وگنیږي قران وته بیان نه دا پینوي لګی ير نه وی م سری او کوزه وته کیسه کہانیان شروع کیو بالکل جی موذوی روايات منګړت او سماعون لقمین اخرین نو وګی خستون کیږي د پارا د یو قوم بل لمیاتو کچنی راغلی تا مانا کلا کس کسان رامشیده دوینا نو دا جاسوسی پتور رازی یو حرفون الکلمان دوی اڑی الفاظو لرا منباد موازی پس دا اخپل و سی ماناگانو نا مانی غلطی کئی او یا قولو نا کشرا نو تاوی تاس خدایی مجلس تا زی خوینو اتیتو کچرت درکڑیشی در تا حازا دا زمو غنت خبر و عمل فخضوح نامل پیو که ویل ویلم تو تاوو کدا زور دین غنتی زود دین دا, دا تن بایانه ده دینا در کونو فاخ ذرو زانت و ساته ہوئی رئید دا کشرانو تنیسیت کئی علکه غوری که دا پلار نکه دا دین دا زڑی خبری تا کولنو ایمانا کنی غوری دانیو مولیان دینا بیمانه دا غی یهودو بای کشران تو سم بیدتیان داوی کشرانو شاگردانو تا یور الله هو او غڅوک چې راده کې الله ف نه تهو د د شرملو او د عذااب فن تمې کله وو پهتيخت یاارمنې د پا من الله د الله د عذاب نه د بچ کولو شنس الله و دا س کې ددنا کاره یوهدو مولانو د شرملو می راده کړی ده وړی دا خلک دی لم یورید الله چې راده نه زونن د کړی الله یو تهیررو قوب هم چې پاکې دی زونونه زړ قران او سنت باندې ناغه منګړت سماون للکذب اي ته وږي دي او قران سنت نوري نژونه ټول مردا شر بهدت ناګنداي لهوندي د بار په دنیا دنیا کې خزن ر سويدا ولهم دي د بار په اخرت په اخرت کې عذاب ونظیم عذاب دی لوی سماون للکذب وي وږي فسن کې هر درو وغتا او کارون له سوخت هړون کې دي حرامول را سوخت هغه حرام قطعي توې دي کی مولتي د تونو د لاندېې کلي سمونه لیلکذب اوي د یوهو دا حالو چای به هر د روغو توې خوسته نو افسوس نن س دق حاله زمون مسلمانانو کم زمو دی د الفا مفتی ش ص وای چې چرته پټکیواه سپینو جامو والا ودريږي او سدین دین نو زموږ زمو وکې دي چې مړه پس دام ددينین به خبرې او مو که مړه ا دراب د دا بمپکې وي دیین خراب دی شي کو چې ګوروری نه چې وچې سو کوئی بس دین خبري تا سو ګورې په ټي وي باندې او چې شرطا د اسکلر پنو موده mula بنوم لګیا دی نو عوام وي مړولې امولانه دي نو وت کو فرغري تحریف منګل درو غلط عقیده غلط ایمان نو په دې ایمان زمو په عوام کې جمعتونو کې مدا سره بس جمعات کې چې چاپټ کې والے او اس اسويني نو کو بس مولوي صاحب دین او کار سیوه تبي اوي بس مولوي سي او افسوس د یوهدا خو یو خاصلات نن مسلمان کې مراغه 6 هر دروغ او تغوګی دي تو شیش تحقیق نه کوي لټونه نه کوي چې دا خبر او شونود دي دلیل سره دی د کم زینو وه خبس جيبس مولوی سے وی پیر سے وی استاد سے وی او قالون علیہ الصوته خورون کېری حراملرا فینجو کا کرا شیتاتن فاقکم بینم فیسرو کا د دې منځ کې پورا اوارزن او میات مخواړه وا دو خو دغه به ایمان خلک ده خو کتا لرالل سمسالی لن او تانه سمسالی تا پوست کاؤ نو بس ساخو اخوا که وطویزه فیصله دلنکو مسیم نمانه او کو ولیکه نو پورا ولو کلاغا حدیث دا بخاری کی رازی چه واقع دا رجم نبی علیہ السلام لرالل نبی علیہ السلام ولی پورا فیصله و پورا ون طور زن هم که مختیړی نو فلن یا ضرور کشی هرې نقصان شي رسولیت تا تییس و حم توکو فیصله کې د دیمنې نوفا کوم بين هم پ سره که د دیمن ک بلخ په انصاف پهقرآنو سنت ان, ان او فیصل ل کوون کې جوړکی حالان کې د ماتو دوی سره تواد طفه په کې حکمله د یا اوڑی من بعد از علی کا د دین آباد دی وا مولای کنے دا کسان بالمؤمنه مؤمنان ان انزلنا توراته فيها هدن ونور ترغیب دے ال التحکیم بالکتب ال الہیہ چې دا الله په کتابونو وفصل دی کوي فیصله د الله د کتابی د یهود غونتبه د الله د کتاب نه مخنړ وای نو په دې باندې تفصیل کوي فیصله د الله په کتابو کې تحکیم د الله په کتابونو کې ان نبي شکم غزالنا توراته را لګره تورات فيها بده خدن هدايت او نور رڼا وا د خپل زمانه يه کوم به نبيون پر سره بګول پدې تورات باندې انبيون پیغمبرانو الزینا کم پیغمبران الزینا پیغمبرانو اسلام چ الله ته غاړه خوا دا الزینا اسلمو دا انبيون دپاره صفته موذیحه ده صفته احترازي نه ده ښا پوښ شو دا صفته احترازي نه دا مطلب نه چې پیغمبرانو کې چې کوم پیغمبرانو الله تغاړای خو نو ولې نو نه وایي پیغمبرانو ټول الله ته تابع دا صفت صفه احترازه بارنه دي بلکې د ته صفته موزه حوي صفته موزه ح دا وزا حد پر نو دا ما نه یا کوم بیا نبیون پر سلام ګولا په دې تورات باندې انبیونا پیغمبرانو پیغمبران څنګه خلکو وی الزیین دا ټول پیغمبران داسې خلقو اسلمو چې الله ته غاړای دا فیصلې به دا چا کولې ان فیصلی فیصلې په تورات کولې ولل دا کسانو هادو چې يهوديانو د يهود فیصلې په تورات کولې ورربانيونا دا ورربونو اطف د پیغمبر باندې پیغمبرانو فیصلی کولې ورربانيونو حق پرستو ولخبارو موليانو احبار جمع د حبر علما او ربانيون امراد حق پرس وکل مجتهدين فی هذه الامه ربانیون دا غی په دین امت کې دا اصوله که زمون په دین کې چې مشتہی او احبار خبری عام مولا احبار به عام عالم تاوي او رباني به بیا مشتہی تاوي نو دا یې په دین کې چې کم مشتہی دینو موليان ايمن فیصلي کولې په تورات ولي وي به ماده دی و چې استحفيزو چې دي زمادار ګرځول من کتاب الله دا الله دا کتاب دوی زمدارو مدارو چې ستاسو د ز مداریی ده چې دله د کتاب به فااضت به کوي اوې دله دا کتابونو ځ مداری چا تهواله و میانو ته او د دی کتاب ان نه نح نظر نه ذ که نوځکه دا بچ تحریف شو هغې کې تریف شو مولا تهواله شوکن خراب او دا الله خپله ځ مداریی وغ وکانوای شوده او دیو پدیبان خبردار. نو اغه پراستو مليانو او ام بيو په تورات فیصلو کوړه کولی نو يهودو تاسو په خپل کتاب فیصله کوي کنه فلا تاسو شوناس نو مې يره د خلکونو واخ شوني مانو يره ولا داش تروبي اياتي سمنن قليلا او مال زما پايتون دا دنیا مو ممامولي یخکو اكو موسوجي فیصله اونې کی مې ما په کتاب انز الله او جل الله را دي ګل له فولای کذا کسانو هول کافيرون د دي کافير چی دا اللہ پہ کتاب فیصلہ نکی کافر دیں رسو تبسیل کم وقتبنا علیہم تورات کی سو وی دوکن دا فیصلہ پکے وخاص کر وقتبنا او منگلی کریو علیہم دا دوی دا پارفی اپا دے تورات کے چند نفس ابن نفس نفس با وجلیشی با د نفس کے یو سڑی بل سڑی و جنو دے با قتل کی قصاصن ولائین بلائین او استرگا پا بدلت استرگے کے دا نفس ابن نفس دا قصاص فی نفس شو قصاص کی نفس شردوی قصاص وو قسمه په احادیث او کې قران کې فقہ کې تفصیل یو تا قصاص بنفس او دیم تا قصاص فل اطراف وې انه ان نفس بنفس ذات قصاص بنفس قصاص بیانای ولا عین بلا تا رستو پوره دا قصاص بلا اطراف ده دا اعزاو قصاص والعین استرگ او سترګه با وستلی شی ویلاینه په بدله د سترګې یو سړی دبل سترګو وستنو که قصاصان بدله د سترګې استری کی والأنف او پوزه بیل انف په بدله د پوزه کې یو دبل نپوزه کټ کړه دب کټ کی والوزنه بیل وزنه او وقت په بدله د وقت کې واسینه به سیناو غاغ په بدله د غاغ کې خلانو مختصر ده چې ولجرو حق کې قصاص ده بس هر زخم کې به قصاص شي خو تفصیل بیا فقہ کې شته دقیق په بیا فقہ کې بابونه دي پدې فمن تصدق به چاچی مافی وکړه د زخم په هو کافارۃ اللوذا کافارشود ده زخمې کړو او قصاص به لازمو فغا مجروح ورته وي د مقتول وارثان ورته وي چې مونغ ماف کړي نو چې مافي کو نه قصاص وشو ختم واما لم يحكم نسوکی فسلونی کی بم اپ کتاب انزل الله تعالی علی گل اف الائکدا گسان ومزالون د ظالمون وقفینا علی اسریم بی ابن مریم اوم را لے گل اد دی ام بیو پنخش کدم اخر کی عیسی ابن مریم مسدقان تزدی کون کی ول ما دا کتاب بین یاده شدان او وړاندو مینا تورات یانی تورات واته نو الانجیلو د تمنگی انجیل ورکړو د انجیلم د خپل زمانه فيه غدن بره کی هدایت او نور رناوا ومصدقان او د انجیل تزدی گولی ما دا کتاب بین ایده شدن اولان دینه مینا تورات یعنی تورات وخودن او دا توراۃ یا د انجیل هدایتو د خپل زمانه او موعظه تن او نسیت للمتقین دا پار د متقینانو ول یحکم فیصله دی وګ اهل انجیل انجیل و alam بما با کتاب انزل الله فی چی الله ر علی ګری په د انجیل کې د لن بقاری چی فیصله کی و مل یحکم سو چی فیصله نه کی بما کتاب انزل الله چی الله ر علی ګری فولای کدا کسان هم الفاسقون هم دی فاسقان یو دی؟ خبر ته خیال کاوه یو خبر دا چدل ته وې تورات مې رالېګړې وې انجیل مې رالېګلو نو تورات انجیل ولاله پکړې چې په تورات انجیل فیصله وکي نو لکه اوس فیصله دا غي چلی پر قران پراتلو سره ومنسوخ شو نتی سم مطلب قران داوت ور کوي واقعدا په دې ځان پوي یو مطلب یې دارې فیصله په تورات انجیل دا چې تورات و انجیل کې د قران او د پیغمبر کم حقانيت ته هغه ومني دا فیصله وکي یا چې قران سره کوم حکمونو موافق دي نو دا د قران د حکمونو منل دا شوغو یا کی د تورات او انجیل منل ساز د کتابو خلاف نه ده او یو بلا خبره پکې قانوني ده هغه ډیره زه هندګی کینی هغه داواصل کی پریزان پوي چې کله نبی له سلام مدینه ته لاړ او هجرت یو کو او مدینه کې نبی علیہ السلام په کال کې دن دنه یو اسلامی ریاست اعلانو ډیرو خيارو پیغمبر الله والا ډیر لوی په اور کړی و څخ په لو خيار ته چې الله پکې اچول او س و هي و پیغمبر نو خيار څو کی دنیا کې نو نبی علیہ السلام پوي شو چې موږ هجرتو کوو پر دې ملک راځو نو اوس د مکیوالا خلق زور لګی یاخبا زمو خراب دي ته وګونو کې چی اسینه دا مدینه والو خلک زمون خلاف را پانه سي اسینه دی مل نمونه شیډي او دویم داوا چې اسه نه چې مکی والا په مونږ باندې د مکې نه حمله ونه نو کو حمله وکړ نو مونږه یا پاتې شو نو نبی عليه السلام خو ار توبو کو او ځان سره د مدینه د خو شا قبیل ټول متحد او متفق د سیاسي حکمت ی عملیبا نو یتقدم هجرت کولو نه بعد نبی علیہ السلام اول خپل مسلمانان راغون او دا مسلمانان راغون کړیو غالبا د زید بن ثابت رجلان وبغه نه دا دغه صحابي دی زید بن ثابت لیکل کو غالبا نصر رجلان هده قبل صحابي دی دای په کور کې دا جړګ راغونډ کړی و دته تاسو یو اجلاس یو میټینګ یو شورا ویل شه د مسلمانانو د ټولې په مشترکه اجلاس پایگی نبی علیہ السلام کو وکوا تاسو سمنت کے زمو اخات قائمم یہ مهاجر دے یوانصاری سرول نش دریو خیارتو پدے مهاجر مضبوط کر پخ پو یدرول چ پوی سوچ مومنان خو خپل کہ انصار او یو یوسو او داوی د انصار خپل منس کہ سے جنگ جگڑے و مخکینہ داو سو دا, دا خزرج نو بای منس کہ مخات توصل رو گے وکڑے جنگ بندی وکڑے ورتایند کہ بتا مسلمانان شوکن نو دغه شی ختم کُن منس کہ اوموتی شو دیم کاري ور پشي دا وک چې بیا انصار سره مشوره وکړه وی اسينا مکیواله پومګم له وکي نور ملکون والا ملوکي ناسينا مو وتایوازي نشو نو سیاسی حکمت عملی دارا دا چې ځان سره دا خوشا کافر مدینه او قبایل خوشادي د مارګري کو ناغي سره سیاسي ته هادو نو نبی عليه السلام یو لوی اجر غ بیا راغوستا نو پاهي کې مسلمانان دمدینی ان عیسایان دمدینی یهود او دمدینی دا مشرکی داولې روزې وکنه ټول خلانو مسلمان شي امر راغون کړه یهود ډیر زیات او مشرکین او انصارم ایصایانم سره غونډیو نبی علی السلام راغون کړه ورته وی دمدینه زمو ملک دی د دین په نوم یې راغون نکړ د ملک په نو یې راغون وته دا مدینه زمو ملک ده ناس نا نه پم سوق عملو نکی نو کو پتا وسه عملو کړه و موږ سرنیونه تاسو به خرابای او که کو پمغه ملوکی او تاسو را نو موږ خراب شو او کبل بار نه سوق راغنه مدینه به نیسی زموږم خرابید او تاسو هم خرابید سوچل خرابی کو دا سی کو چې موږ خپل منسکی یو اتحاد یو اتفاقی یو جوړی او موږ جنگ زموږ امن صلوه د ټولو په اتفاق جنګ چې زمماچا سره یې تاسو به میثاق چې سره جن دي زمم د سرمرګره او که زمو سولوا نو د ټولو به که جنگو د ټولو به نو د ایت میثاقې مدینه وي تاریخ کې به میثاقې مدینه د ټولو قبایل ترمنځ هغه کې نبی عليه الصلاۃ والسلام په دې میثاقې مدینه کې تقریبا 52 نه 55 پورې شیخونه او د فاتو دستور پېښ کبا قیدا او زید مین ثابت رزیلان وای چیزو وسره ناستم او نبی علیہ السلام دا اخپا زم پخپی باندې داسې پراته وا او ما ته لیکا او ما دیکل نو پائت په باونا تر 55 پوره مادی شیخونه دفاد دا, دا, دا مدینی د ریاست چې حکومت قائم دا دای د دا دا پر دستور جوړ شو دستور کې د مسلمانانو خپل حقوق د یهود خپل حقوق د کافر خپل حقوق او دا, دا پکیو للمسلمین ما داس الفاظو للمسلمینا دینهم ولليهود دینهم دغه الفاظو مسلمانان په پخپل دین چلیږي يهودي په خپل دین چلیږي دا فیصلو متالقی ویلو هر قبیله وا خپل فیصله د جنگ جګړې په خپل کړی يهود په تورات فیصله کړی عیسایان د په انجیل کې موم مسلمانان په قران کې وو نو فیصلو کې ازادی ورکړه هر قوم ته او مشهکین د خپل فیصلې د خپل د خپل مدینه د قبایلی سیستم مطابق کړي ها خو یو خبره وای چې عدالت اپیل با صرف او صرف د نبی علی السلام ذات مبارک څه مطلب چې کله یو خبره قبيله کې جوړه نشوا او تاسو قبایل او سرداران او مشرانو مولیا نو حل نکړه نو آخر به چرته راځي مال به راځي دا مطلب دی ایتو سو پوشیو یوز مطلب دا چې کله يهود پخپل القبيله کې د مدینه یاست کې فیصله کوي نو پخپل تورات دي تو په پا قران نه کوي او چې پس په تورات دي کوي عیسایان په انجیل کې مشرکین د خپل قبایلی سیستم مطابق کوي ا مسلمانان په قران پابندي حقوق کله د دوو قبيلو خپل منس کې ټصل راغی یو د مشرکین او بل د يهودو فیصلو سپسو نو محمد رسول الله یا ده یهود په خپل منځ کې په یو خبره کې اختلاف راغې او خبره فیصله کېدنه نو ته فیصله و بیا محمد رسول الله صلی الله علیه و نو کو ساسو خیالی ابو خاری کی چې حدیث راځي د رجم نه پدی بنیاد راغلی و یعنی دا سوال راځي چې کله سره دا خاګه زین کېنی چې وه ته پیغمبر دشمنان خلابو فیصله ولا و لري فیصله ول د تراغلې و دا د دستور او د قانون او د ملک د عیین مطابق چې دا ملک آئین دا جوړ شوی او نبی عليه السلام بل اتفاق د ملک سربره او صدر نن سبا استلاکه بادشاه منتخب شوی چې صدارت برچي مملکت مشر بسو کی نو مسلمانان اکثرو نووی نبی عليه السلام نو يهودو غیر مجبورانو میں بسې ده دی بي نو مجبورانه د ملک سربره ګڼلیو او وېداري قبیله خپل خپل خپل مسئولین نو یهودو له په حکومت کې څور کړي وا خپله قبيله لکه څنګه چې نن زبا زمو دي ملکه د اقلیت حقیقته ني د عيسایانو خپل وزیر دي د اندوان خپل وزیری دغه چې یهودو عيسایانو خپل حق ور کړو خپل وزیران مشيران ته مقرر کړو او چې کله به عام مشوره کې دا نو غا یهودی صاحب هم را وڅ چکړه به د مدینه متعلق عامه خبره ده د دین نه د دینه کې به خپل سوابه سره مشوره کړه نو اصل به د تونو مطلب دارې چې په مدینه پر ریاست کې د دستور او د قانون مطابق يهود په خپل تورات، عیسایان په خپل انجیل او مسلمانانو په خپل قران فیصله کوي دا مطلب وو او په کلال تنحل کېدا نو بیا باخیره عدالت کې اپیل د محمد رسول الله سلام عدالتي نو په يهوودو کې د دوو مليانو او د دوو قبيلو جګړه شوه یو وي زنه د نو د به ਸੰسار کو بل مولاوي ਸੰسار نشتا نو تل حل نشوه قبيله کې چې قبيله کې حل نشو نبي عليه السلام, نبی علیہ السلام, نبی علیہ السلام و و را را د نو نبي عليه السلام نه تورات کې ਸੰسار ده نو په تورات مطابق ਸੰسار کوي ځکه نبي عليه السلام راوله یو سربرای مملکت ولا د فیصله راغله اي مجبور لاين مطابق بې م خبر ما وی یاد اهم چې دلته یو درې ټکی وې یوې ملمیا کوم بې مان ځ الله فوলাইکهم الكافرون فوলাইکهم الظالمون فوলাইکهم الفاسقون فیصلي او قران او د الله په کتاب نه کړي نو دا کافر دی ظالم دی او فاسق دی د درې الفاظې زکو فرق دی یو سړی کزاندار سوی کوم مسلمان و یو کارسی خود و کیزه د قران او د شریعت دا نظام او قانون نه منم انکار ته کوي نفولایک کا همل کافرون کافر شه دا مطلب ده د انکار په صورت کې کافر ده او دلته چې وایي فولایک او مزالمون ظالم سوګ ده انکار ته نه کوي خود دې په نفاق کې رکاوټ جوړي نو دا سره فولایک او مزالمون لکه زمو حکومت رکاوٹ جوړیږي کا ظالمانی او درم دے اولائک ومل فاسقون فاسق څوک دے انکار هم تینا کئ او رکاوٹ هم نه جوړیږي او نه کئ نو دا بیا فاسق دے مجرم ګنان غرد وانزلنا الیکل کتاب را لګله متاد کتاب الحق به حق دا قانون دا پاره مصدقن تزکون کړه له ما دا کتابونو بین دے چدن ودان دی مینل کتابید کتابونو نا ومحیمنن او دا دا کبان د امین د مهمن من دا دقرآ امین دی پهې مخکیو کتابو د ظمیر دی کتابتهاجی د کتاب جننس دی نو کتابونه مومانه وکړه ف کوونه فیصله کو هم د دیمن ک پې غمبره تم بما پا کتاب ځ الله او چې الله رالیګلی وله تته بهوا تا داریمه کو دې د خواش اوما د غسه جا ک چې تا طرراه من الحق حق حقررا نوس د دوي دوجينا د حق فیصله مپري دا او لكل د هر قوم د پاره او د هر چا د پاره ځلنا اگر زولې د مؤمن کوم پتا وسکه شراتن و منهاجه شراتن شريعت و منهاجه لار د دين و منهاجه او واضح لهشااء الله او شې خوښ اللهته لله جعلله کوم ګرزورې تاسوومتهوا د ډله یوه الله په زور ټول مهین کړي او دییندار کړی به خولیکن دله دغ مخصوود نه واللاله کلې بللو کوملیکنله امتحان کې په تاسومانې فيما پهس که تا کوم چې تاسوی در کړي دي ګور الله کتابې در کړي د بیا را لګري ګوري تاسوو په خپله خوښه الله هین ته راځ که نه نفس دقلل خیررات رامنډ کې دنی کې کارونو ته اختلافات پرېره حق راش الاله الا تمر جو حکما پس کلسه سوی جمی اندر ټولو فینبکم الا ولا خ بدر کی بما پا سبان کون تم چ تاسو فيه تختلفون اختلاف کو وانحکم بینون نو فیصله کوا پیغمبره بینون د دې پمنس کی بما پا کتاب او قانون انز الله او تشلا علی گلی ولا تبع افاوم تابي داری من کو دی د خواهش واسرهم تدوینو یریگا ایفتینوکا ایفتینوکا چوانړیتا <تصفح> ان بعضمه د بعضې هغه کتاب او قانون نه انزل الله ویلی ک چې الله دته را لګلی د خیال کوه د یود دا بدی نه خلک دوته د الله د شریت د قانون د نفااز نه او د ممسی د توهی د د قآ د بایان نه داړلو پوش کوې نو خال کوه چررتوا دی نهړل په انتهله او که چرییو ګځېدل دله په کتابې تقیمونکهفیصلله نفاالمپ شان نهما به شکه یريدید الله و راده الله یسی هم چې اووره سديته. څه سبب د بازي جنوم په سبب د بازو جرمونو غونو دوی وای نکه سينه بهش کډیر مینان ساده خلکونه لفافسقونه خامخماتون کید الله دا حکم نو چې د الله شریعت او قانون بریدی نو په حکم الجاهلیت آیا فیصله د جاهلیت یبوونه دوی لټی د الله خيسته شریعت قانون بریدی او د جاهلیت قومي جرګي او د قبیله سیستم او د انګريس قانون او د سنټ او د اسمبلی پات شوبې خو ساختہ قوانين اغا خپلې الله ویجب دي ومانه سنوسوګ ډېر خمین الله دلانا حکم په فیصله کول کله قوم دا قوم د پاره یو قانون چی یقین ساتي سمانه د الله نه خصه فیصله کول کې نشته نو د الله په فیصله فیصله کوي د الله په شریعت کوي په دې فیصله وکړي یا یو الزی نامنو لا تتخذو الیهود و النصارو اولیا دا و میسا و مب د سورۃ پدې کې تهدید <تحديد> للمؤمن ان موالات اليهود چې د يهودو او داسې ناکاره خلکو سره تعلقات مکوي چې وګورنه د خپل کتاب مڼي جوړ او نه دا او ځان نه قانون جوړي او ځان نه حلال حرام یا ایو الذین آمنو الا تتخذوا اليهود والنسارا من شیهود ونساراو لیا دوستان دوی سره دزړمینه محبت او موالات مګوی بازو مولیا او باز باز دوی دوستان د بازوري خلکو کې یو دي تاسو و ميه يتولون چاچه دوستانو کلم د دوی سره من کوم پتاسه کې فاینو مینه منو ده د دوينا شو د دوينا چې د دې سره د زلمینو محبت کيديم يو هديش ان لا بيشکه لا لايا د القوم الظالمين هو توفيق نور کې قوم ظالمان وتا فتر الذين تبين اകാശان في قلوبهم مرض چې زړه کې مرض ده منافقان دي منافقان د دوي سره تعلق کې کوشش کوي یو ساري اونایي کوشش کوي په هم د دې دوستانه کې لكزمون ننسوا خلک دم د ی هضو دو سره دوستانه او تعلو کې کوشش کوي چېته داس کې نو یو خوړونه دوی وي نخشاریږو ان توسی بهنا داره چې بررسې تکلیف تلیف مطلب دوی سره دوستان او تعلوقات نه جوړو نو بیا باه ته نقصان وورشي و, و کامریکې سره دوستانه نه کوو نو بیا خو باې عمللو کې او طببا ب داس هغې کافررو مناف خانو په اصلله بس غریب الله یاد یا بل ف چې را او امرين یا يو في اسلام ايندي د خپل ترابنا نو فيسبه دي بشي علامه پا وس باندې اثرو چې دي پټکړي فین پسيم خپل زونو کې نادمين پاغي بخپ ایمان نشي سمانه الله بده دين اسلام لا غلاب ورکی دا منافق ب بیا کوستر کې او د ازړ کې چې کوم خبره وا په دې وخت چې چاره ته وي چې د سر دوستانه کا وي ويقول الذين امنوا او وی با مؤمنان په دغه وخت کې او هاولای الذين دا آیا آغا خلق ده اقسم بالله چې قسمونه غړل په جا باندې جهاد مضبوط قسمونه چې نوم ورشک دې لماء کوم خامخه تاسو سره دي دې منافقانو منافقات بخاریشي اوس وی ساس عمر غری مسلمانانی په دغه موقع باندې دې منافقت هم ها به تطعمالون بربادی عملونه فاز و خاصیرین و گرزی دلتاوانیان یا یو لزین ایمان والو میرتد منکو سوک چوارد پتاو سکه اندی د خپل دینه او د یهودو نو سارو شو نو الله وی زما دین ته نقصان نریسي فصو فزر دیات الله ربو لی الله به کومنداسی او قوم یو هیبهم چې دی وی الله سره محبت کئ سر سر سر سر او یحبونه او دی یحبهم الله به وی سره محبت کئ او یحبونه او دی وی الله سره محبت کئ یحبهم کفائل الله ری زمیر پکه او یحبونه کې ووده راجی دے دا مؤمنانو مسلمانانو یو یحبہم اللہ بدیسر محبت کوي و یحبون او دیو محبت کوي الله سره عظلۃ او دیبا نرمی کوون کیالل مؤمنین او مؤمنانو سره او ایزتن او سختی کوون کیو یلل کافرین و کافران و او کافرانو سره او یجاهدون جہاد او مجاهده کوي فی سبیل اللہ ابتلاء قلارد الله کی او بل ولا خوفون لو متعلیم او نہ بयरीگی دا ملامت یا دا ملامت یا د دین په بیان کې با د ملامات یانا شرمې غینا ان الله په دین وکړه کی و ایذا لک فضل الله اذا فضل الله له یتی میشا ورکیه چاله رچو غاڑی او والله والله با سن فرا خالی الیمون لمن ولا ده یو پینزه صفات بیان کړه دا پینزه صفات الله ودا سی خلق به پیدا کوم که چرته دا موجوده خلق دی د الله په دین کله کواله اختیار نکيو د یهودو نصارو مرگر اختیار کی اللہ وی دا سی خلق با پیدا کم چاہی کی بدا پینزه صفاتی یو یو حبو هم و یو حبونه دوی با سر محبت کی و اللہ با دوی سر محبت کوي کی دیسا مطلب دا الله سر, سر محبت او دا اللہ دوی سر محبت مفتی شفیر مولا لی کلی دی وی دا اللہ محبت حاصلی گی سور عمران کے تیرشیو پسا پیت تیبا دا رسول نو مطلب سا یعنی داسې دا چې د wiki توحید او سنت وي یو حبو او یو حبونو د توحید او عبادت سنت داسه خلق به الله پیدا کی وېم صفته او ذلتین علالمومنین خپل کې به یو سره مینه محبت کوون کی دریم صفته عزتین الکافرین د کافر دشمن بار کی بسختی نروی منه اختیار او سلورم یجاهدون فی سبیل الله د الله د دین مهنته او مجاهده په کی او پینزم ولای خوفون د حق د بیان پلار کې بشرمي دي نه دا نه چې حق وينه وي د پشاه شيرا کله دا حق ما سره کوو نو بیا به راته خلک پنځبري وي د سپيري وي و ابي حق به وي ذالک فضل الله يوتي من يشاء انما وليكم الله ها نو مخ کوي يو ودونه سر دوستانه مکو نو چا سره ګوي راشه دوستانه خلک د توخم انما وليكم الله بشکره دوستا سو الله دے ورسولو رسول الله ولذينا منو مومناندی دي سر دوستانو اللذین مومنان آگسانی ویقیمون سولا تا چپا بندی دمان زکاوی اتون زکاة ورکی زکاة وهم راکیون و دوی اللہ تا عجیزی که ان کی مین رکون مراد عجیزی دا ومن یتول اللہ سوک شے دوستانو کی دا اللہ سر ورسول ورسول دا اللہ سر واللذین آمنو مومنانو سر ندا دا اللہ ڈالا دا اوف اینا حزب اللہ بشکت دا اللہ هم الغالبون و دوی دی غالب دا اللہ ڈالا غالب د چکړه ورکی دا پنځه صفات وو او دوستانه دا الله او دا الله دا رسول او دا الله دا مؤمنانو سره الله سره دوستانه صدا قران دا پیغمبر سر دوستانه اتبا او سنت دا مطلب او مؤمنانو سره دوستانه خپل منځ کې محبت چې دا پکیو دا مومن دي او دا دا الله ډله دا حزب الله دا نو فینا حزب الله هم الغالبون دا حزب او دا لږه کامیاب نه حزب الله بیان با رستو سور مجادلہ کیوننی سایات کی مراج دائی مقابلہ کیو بل حضبم خولے دے حضب الشیطان او یو حضب اللہ حب شیطا چکڑا حجرتو شو سو حابا لارا لکسان تلو اولنے حجرت حب شیطا شرو د مدینے دا حجرت نه کے سو ابا دیر تنگ شو کمزوری خلق کو خاندانی خاندان په اعتبار اتتبار شي کم کمزوري نو مکی علاوه سره زیاته کو نو نبي عليه السلام وتوي زم اوريدل دي چې حبشكي نجاشي بادشاه ډير رحم دل سره نو الله تعالی هجرت وکي د کنېځي خدا سي زينو او غا کتابو نو صحابتي دي تر دې چې د نبي عليه السلام لور هم تلره او عثمان رزي الله انو هم تلره دی وکړل او دارن نور غن کسانم تیرو پکی د نبي عليه السلام د ترز وې جعفر تیار رضی اللہ عنہ ہم تلے دے جعفر رضی اللہ دا, دا علی رضی هم عنہ ہم شرور دے دوچھے کلم حفشی تلالل نو علت دوی بس دا آرام جونتے راو زکا سڑے خسڑے و بادشاہ دویلتا ملکی پاتے کئی دل بخوا زمانہ کئی دا خبری منوی لکدانن سبا دا پاسکوٹو دا ویزی وغیرہ بس سادا کارو دویتی لی دیلتا مکی والا تپتا چې داخله خولاړل حبشېتا نو التا سينه مضبوط نشي او یا یاد اټولل تلل نشي او دا حبشې د بادشاهانه چې د تاون حاصل نکي زمون خلاب نو دیمه کې واله دا سي چلوکو چې وفد جوړ کو او هغه وفد مشر امر ابن العاص کو امر ابن العاص ویجن ثوابي د وخت کې مسلمان شوی نه ده د مشرکین سردارو ډېر خويار شړ خولور امر ابن العاص فاتح مصر چې مصر چې الله دا چا پلاس بیا فتح نامار املاس رزلان ولا مسلمان نو هغه د وفد مشر کا ویلیګ او سډیره بهترینه توحفه تحائف مکی والا امر املاس لور کړي چيزار شاه داو بادشاه ته پېښ کړو بادشاه تبوه چې دا کم خلق راغلی د باغیان دي زمو ملکم خراب ک دیش ګردی انتها پسندي او تاسو مل خرابای او دا زمو را تختی دی لمونته واپس مزه هجرت زای بغټ ورش چې امر املاس ور نغه توفیه تحای پیش کړل او نجاشی ته دا شکایت چې سې مونږ راغلیو زموږ د ملک غلامان نوکران باغیان دلته راغلی دي دا مونږ ته واپس کا او بلدان وسان دي چې ستا ملک کم خراب ای ملک خراب کا او بلدا چې دی غری عیسی علی السلام امنمای دیم په ورته ورغی شایو عیسی علی السلام ډیر له ګستاخی کوي دی وی چې هیڅ نشي کولې اختیار نشته نجاشی خو یار شړی عادل انصابدارو صاحبدار هغه ده په خولي خبره باندې هغه نه کارمل زه ورګه زبد وی سرخهله خبرې کوم وتویره واله سوقمه دا غریبانان خو مهاجرو ردی ملکيو نال تغریبانا وزن لفظ ذا شپ سباکول د پارا چرته خټي لوتي کولې جعفر تیار زیلان خو امیر ده دا, دا صحابه د مهاجرو په حبش کې هو چرتچا سره خټي کولې کور کې مزدوري کوله دې کې ورپسې پولیس لاړ پولیس ورور رسید وته و بادشاه د غړ چراش نو مسلمانانو هغه مشر سوق دی امیر بادشاه بيدون اروبو چې دا کور مالک وته و نن بز جعفر ځلانو وته نن بز تعالی دی اړ یو ډبل درکم خوشابزه از نو پسې ورن جاری نشي لړش هغه لا سونا کپڑے د خټو لید پې روان ش چیرای پولیس مخ کې دی ورسره دی د دربار دا د چیرو رسید نو دربار کې په انتظارګه کې کینو کی انتظارې کنو رګ بچا سلامته وي چیراشو راځو د ناس ناس ناز د غټو خلکو خنخریم دیری نو بس د غریب ستړې شي چې ستړې شي پولیس وې سنگه چللې ځونه ورګ بچا سلامته نې وي ها انتظار لګو کو پاسې دو درې حدیث کی رازی سیرت کی تابونو که چه انده سوطن ده جا فر آواز دیر تیز وغاٹ آواز بس شدیل اللہ تیز آواز برک بس در بار کے پاس ده چگه اکڑا علا اینا حزباللہ هم الحاضرون چگه اوال ده اللہ غر ڈالا حاضر شویده یرن نران خلکو کسوابا خیال ده یو کسته و سوئی علا اینا حزباللہ هم الحاضرون وی دانت خطرناکا چگه اوالا او دون تهز आवाज یو چې هغه غونج په ټول دربار کې خورش نجاشیر اپری و او جوړه সামلو شو څنګه چالو شو دا څه چللې دا و ته یې سبا غسړې مرابس خو را دن نه کې به خبرې شو روک امر ملعاس خدا شکایت کړو ند د تیتا پوسوک وي څنګه دا یو وګت تقریر کړو ډیر دنار توپ تقریری کړې سیرت تاریخ کتابونو را نقل کړې یو خبره ادا کړې دا مونږ د سي خلکو شیرکم دا لانه سیوام نورو ترامدت شوه نابد الحجر و شجر دا ونو بوطو عبادت هم کاؤ ونا نوا و او دا سی سنور شیع نیاد کردی ول و بر خوڑلم سو و نلو سل و بر مخوڑل کجوری مخوڑه طولو مرم چی نو دا سارو سرمنی غسته دام حالتو معشي حالت اعتقادی حالتم دیر کم زوره و. ومو ممکن الله یو سړی را پیدا کې چې زمونږ د دا خاندان نه دی او هغه مونږ د الله عبادت تر ولېګلو داسې یو وګ تعلق لري ورته ښا درته وایي چې عیسی علیه السلام مبارک یې سوې هغه شکایت کړو تی نور نیم خبر خو زمونږ د هغه باندې نظریه دارا دا. چې را راتلو او هجرت هم د امل تکاونو داغینه مخ کې زمونږ په پیغمبر یو صورت نازل شوی دی چې ته صورت مریم وایي نو زبا تاغولم فای کی د موسی علی السلام حقیقت بایان شوی و چې څنګه او ته مریم شورو کړو او د عیسی علی السلام او د مریم تذکره راشي نو قسم او خل استر غنیو خیروانیش زمونږ کنه دا چې یو تنکغونته خس او, او خاشا کروت قسم په الله فرق چې دې قران سويري دي نو ايسا السلام کې دوه فرق نشته وم دقه سره او ایمان به اروړ نو خبر هم دې پوره کولا چې صحابه کرام د الله ډله واینه حزب الله هم الغالبون يا اي والذین امنوا الا تتخذوا الذين من سيا کسانه تخوذ دینکم چې ولې دې تاسو دین هوزو ولایبا لو من الذين لا کسانه او تل کتابه چې ور کتاب دې مليانو کتابیان کو سر دوستانه چې دین نه ټوکی جوړې ځان نه حلال حرام شیر کیا توبعات من قبلکم سا سنا مخ کے والکفار او کافر منی سی اولیاء په دوستانه وتقول اللہ الانو یری ان کوم مومنین کوم مینانی بلنه خه قباحتونه یو استاد صدیق په ټوګه کای دویم دین نه لوبه ټوګه جوړ کړی دویم وای زانا ده ته ملس ولا کرے چتا سدیره بلې مان زتا ی د دین کارتا اتخذوا حزوم علیبا نشی دیلار غنی دیلار پورې خندا کای یا آده تو میل اصولات نا مراد وی آزان دے آزان او یهود به بوی نبی علیہ السلام بارکی و تی یا محمد من اینا لکا حاضر سیاخا کسیاخل <تصفح> عیر سیاخل غیر اے محمد صلی اللہ علیہ السلام دا دا خرغون د چگه دے, دے کمزین جوڑی کری دی نو سبی اللہ مند دے آزان دا دا خر چگه ان اللہ تعوذ برې ځان اده تمه رسالات اتخذوها لو ابو مله د ګورې خنداق قسم سکول الخلق کوي که امویان وي سدا بڑا ان دی وی وي ار وق بڑا نه وګو نه را لوي کنه او پلان کې وغیرہ نو اذان پرې خنداق شاعر الله پره ذالک ادب همدا دچې قوم همدا قوم دلایا قلون چه عقل نه لري قولیا اهل الكتاب دیس ان اوث اتم عیسی د سورته مائده کې زجر علماء سولو دای خباحتونا زورنا قلو ارتوئے پیغمبر ای آل کتاب اے مولیانو حل تنقیمونتاو سے انتقام نالے بد غنې مننا زمون نه الا مگرتا ان امننا بالله چومې ایمان لره د الله په توحید او په کتاب منځلې له نه چوم تنازلله او ما وزر من قبل هغه چینه دل شیری په خو او, او ان اکثر کوم وشک اکثر پتاس کې فاسقون نه فرمان دی نمونگ دا اللہ توحید منلے نو مونږ د الله توحید مناله الله د توحید او د کتاب په جره مونږ سره د دشمنی دا سم مطلب یعنی ناکار مودا بط سره دشمنی پسي په قران وي نقب استا دا سره د دشمني بدی چې ولې دا قران وې ولې توحيد وې قل ورته پیغمبره حال او حل اونابې حکم آیا ز تاسو ته خبر نظر کوم به شر من ذلک په غبطر حالت د دینه مسوبتن د بدلې اند الله د الله پنيس سوق چې د قران او توحيد خلاب کئ نه خلکو خل کو بدلا تنخم بدن دا چې مالله نه الله واسو چې الله په اعلان نکړي وغضباله غضب کړي په دوجه عالم نه اله قرضه تا او ګر رسولي په دې کې ارشاد او ګانو ولخنازيره او عبادت الطاوت او بندگان د غیر الله نو دغه بدترین خلق دی تاسو په حق پرsubprocess لګیایي الله وې دا توحید او قران چې نه مني دغه اعلان تیان غضب یان ولای کدا کسان شر مکانا بدتر دی پا درجه که و از اللہ انسوای سبیل او دیر گمرائی دی سمیل آره نا و ازا جاوکم کلچی راشی تاوستو قولو امان نامونگی ایمان روڑه دی ندروغ دی ایمان داویم کئی و قد دخلو او یقینا نوی دوی راغلی دی بیل کفر سرد دی کفر و هون دوی قد خرجو دی و تیم دی بیی سرد دی کفر اللہ وی چی نو کو فر سر راشی او, چیزی نو سر دا زی. او چی زین سر ده کو فر جی من پسندی مولا ونه قران سر نه کای او الله والا علم بوگی میما پاس باندې کان یو دوی پټی و ترا کسیر من هم او تبهین دیر پدوی کی وساریونه فلسم چی کوشش بکی پاکار د شرک ول ودان او د بدعت کی واکل مستفط او په خړلو د حرامو نظر د غیر الله کی دبدناکار مولا نخی لا بیسما کان یو عملون دیر بده هغه چدیه کای بدکاری شروع کړي بل بدی دادا چی نهین المنکر نکی دا ناکار مولیان ولو لاین هاو من ربانیونا ولی نمانکی دل رب پیران ولی احبار و مولیان ان قول مول اسم داغا اقوال شرکیونا و اقل او د خوالو د حرام و دا نظر د غیر اللہ الله اللوی دا عوام لگیا جی شرکی کلمات وی حرام خوری او دا مولیانو و نه نمانکی ربانیونا ولی احبار ربانیونا پیران او احبار نمولیان غرائب غرائب القرآن کی نشا پوری وی وی اربانیونا مشایخ و طریقه والا احبار و علامہ و شریع مشایخ و طریقه و علامہ و شریع نوزکمو مانوکڈ پیران و مولیان ولی نمانی کئی دولر دا پیران و مولیان انقالیمو الاسما دا کلماتی شرکیونا واقلیمو او د خوڑلو دا حرامونا خلق لگیا دے یا پیرو یا بابا یو کاکار امدز شیرو رسیدا چغوی او دارن حرام خوري نظر غیر الله خوري او دوی بی دامولیان بي چپدي شيخ پريد او خپل پټه بهتري ده هيس خیر وي خير ده وي جي وړه خبري او الله وي دامولیان داسي ولي نه دوی منی لبي سماکانو يسنون ډير بد دي هغه سي يسنونه چي دوی جوړ کړي او ګور امولينو ته سوې جوړ کړي نو جوړول کوي ځان ندين جوړي مدارک کې توصیر مدارک والا دی عدالت نه وي هاذا زمن للعلماء هاذا زمن للعلماء د مولیانو ډیر لوي زم دی د آیات کې والاول او اوغه مخکيني آیات کې د امیانو د پارا زمو هلته زکویا ملون او دلته زکویا سنعو دا بک فرق امي جوړول نه کوي کار کوي بس او مولیا جوړول کوي او د امنا عباس روایتینه نقل کړي ده هي اشد ایتن فی القرانه حيث انزل تارک النهی عن المنکر منزله مرتكب المنکر فی الوای وای په قران کې د دین سخت وای نه راغله دا چا بارکه چې منکر کیږي او ده د منکر رد نه کړي نو د پیرانو مولیانو له زجر وه چې رد د منکر ولینا کوي او نن مولا چبده شرکی کی بددکی کی گی ناروا کی چپناستی مس هغه خپل چاندې شکرانی سرکاري وقالت الیهود دا دا و یهودیان یذ اللہ مغلولہ دای یهود بل بل الصفت و یهودیان لا است الله چهره مغلولۃ لنډ او تنگ ده دا به الله ابتراکولہ وګورہ اللهم لسن راکی اللهم لا مون باندې پرمانیو فراخین راولی دا لاله صلی الله علیه و سلم څنګه دین او ذبی الله الله وی دا سیندا غولته ایدیم لئن شویری تنګ شوی د لاسونه سنا د نکملنا ولوینو پدیوانل انته بما قالو په سبب دا چی دی وی ولا نتیانو بل دا سیندا دا الله صلی الله علیه و سلم تنګ نه بل یداه بلکی دوا لاله سنا دا الله مبسوطتان دوا فراخری ينفق کیف یاشا څنګه چې غواړي نو خرج کوي او یو حدیث کی راضی کنه چتا سنګور ہے ارا ایتم انفق مز خلقت سموات والارض کله چې الله سمکا اسمانونه پیدا کړی وو د هغه وروزه نه خرش کول شروع کړی دي او لم یفز ما فی یمینه خدا الله پلاس کې چې کوم خزانی دي ختم نه شو او دی وګوره وی الله نراک او الاوی ز سرب زلی دلم الاوی دا خریس کې سو دا د چاري یدان وی یدان دا شوا چې دا یدہ الله صفته او چا دا کنایہ کړې ده د قدرت نه صرف نو کو د قدرت نه کنایې او حقیقت نوے منا دا اللہ نوے نو وې معنا دا الله صفت نه وې یت نبي اعلان و نه ته ضرورت سوال بیا ایت کافی و خدای اعلان دلیل بریده تسنیاں چې یب د الله شتا کما یلی کو بشانی ولی زیدن نو خاما خاضیات بکی کسیرون... کسیران دیرو هم پا دوکی ماغا کتاب انزلی لیکا چه تا تنازل شویده می ربی کستا در رب در تربنا تو غیانه و کفره سرکشی و کفر اولوی زمان دا کتاب قرآن چه بیانی گی ندوکی چه کمزدیان نه ندو قرآن دا بیان ودی که تو غیان کفر نور زیاده والقينه بينه الملاده وتا او چولې د دیمنس کې مونږه دشمني والبغزا بوغز لايوم القيامه تر زې قیامت وره کله ما هر كلا او قدونارن کله چی دي بلکې اور لل حرب جنگ نه پاره اطف الله علې مړ کی ده کلم چه اسلام و دین خلاف جوړي جوڑه اللوی ناکامو میں ویسانا فیلر ده فسادا او پوشیش کهی پزمنکه که ده فساد والله والله لا یحیب المفسدین نخو خیب ماسی مفسدان ولو انه حلل کتاب که چرت دی مولیانو آمنو اومن لامسل توحید و تقاو زانه بچ که ده حرامو نان لکفر نانو هم خامخال لری بکو ده دوینا سییاتیم ده دیگر تنگ دسته ده اللہ واده ده مولاده مساله توحید منی د اهل حرمت او ځان دې د حرامو نه بچ کی مساله دې بیان کی الله وی یو فائدہ به دی چې دا تندستی به ختم کم مولا کزان پخېټه ماړول غاړي دین دې بیان صفه حق خبر دین بیانولو سر با الله تندستی لري کوي شول قران رحم الله با د امام رازی بارکه واقعي چې الله کتاب کې دونه خیر برکت ته چکله تحقق بیان یو د کتاب خدمت کې نو الله پاک با تا تنگ دسته ختمي وی امام رازي چکله د تفسیر کبیر لیکه کنا نو دا اولنه جیل چی لکه نو دا سه حالت یو چې د سیایې پیسې وسر نه دوه غریب وو چې کله وای یو جیل پورک نو بیا ول الله دون امال ورک چې دا غوخ سردار یا ملک یا با چې قرضدار بیا ورکول دا پس دا الله په دوانه پریماني را وستا او الله علماء دولت زياد دا قران په دي خدمت باندې نو قرانم داوي عالم دي دی دين بیان کي حق دي وي لکفرن هم سيئاتين علاوه تي تم دستي لري کي او ديم ولا ادخلنا و داخل وکون دي لره جنات النعيم جنتونو نو د نعمتونو تا نعمتونو جنته نو ته دا داخل تاسو ګوري دا تجربه دا مشاهده دا چرت چ عالم حق پرست دې دوی سنت بیان کيده قران بغیر لالچ او بيلوس نتا څو غوړي الله باغه ل عزت دنيا ور او کم چې مساله پکڑی ټولو مر بخواري ولاو ان انه کومه چریتیه اقامت توراته قائم خړوي تورات خپل زمانه کې ول انجیل او انجیل خپل زمانه کې واما کتابون ذلیل هم چې نازل شوی دیته یعنی قران مې رب ایم د تر په دغه خپلنا کدا قران د خپل زمانه کې نافذ کی نو د قران د نفاظ او د قران د قانون کولو फायदा و شي د خوآ قانون کې ده لا کلوخ مخی به خوړلی و من فوقیم د برنم من تا تیار جوړی مالاندې د خپم بره لاندې نه بله برکتونو متونونه برنه بارانونه پ خپل وخت نظر غونې <تصفح> من هم بعضې پهې اوتون مخته ده یو ډله د در مییانهپرس په کشته چې بیاں د کتاب بیان کای وکثیرون ډیر مینه هم بدی کې سامایا ملون بدمل کوون کی دي نو د الله کتاب پره خنافذ نه کوه مسله بیان نکړه نو ځکه الله د دنیا تکلیفونه می تلری نکړه یا ور رسول بلغ ماون ذیل لیک د دې زنه نه همایسا دا نه همایسه چریږي ترچيه سیااتا پوره پدی کې چونګی مخ کې د تبلیغ خبره وکړي وی وی کنا مولیان ولی د دی نه هی انل منکر نکای شیرکی کلمه تو حرام نه نه منی او دل تیموی ولو ان اهل کتاب یمون واتقوا کدی مولیا نو مسالمان له و بیان کدی نو الله به دنیا پریشان هم لري کدی او د اخرت کې به جنت الله ور کډو نو سه ده سکه پینځه تبلیغي مسالې بیانایي کې ولې نزه بس تبلیغ کوم فکر درد مې پیدا شو د الله دین کار کول غواړم څنګه وکم ویرا ش چر دتو نو پینځه تبلیغي مسالې بیانایي د عالم د پاره د دای د پاره 15 تبلیغي مسائل گویا کې دا د عالم د پاره او د دای د پاره 15 نمبر دی سو نمبر دی لکه شپګنه دا و راغد عوامو د پاره وکنه او د mula سو نمبر 15 ښه اسنه تا هغه شپګ نه نمبر یې اميانو ته پرې ده ازینو بوله مش پک نمبر بیان یاله كتبله مش پک نمبر بیانه خو دا عوامو د پاره دي چې عوام په دین نه پویږي په علم نه پویږي نه ویله بزرګانو اکابرینو دا شپق نمبر شپق خبره دا سراغونډ کړي دي چې پای کې اختلاف جنگ جګړې نه جوړي مونږو کې ذکر وکړو کې په اختلاف کوي ايشیم مسره اختلاف نه کوي برېله مسره نه کوي خو خبرې ده خو مناسب چې دا خبره کیناله ولکوله ته نشه د مولا تبلیغ ورغور مولا ودا 15 نمبر دی تبلیغ دیوانه وب تبلیغ کې نو 15 تبلیغی نمبر دی عالم دا لپاره 15 تبلیغی مسالې الکدا چا ویلي تبلیغی مسالې د مس او حواله نه پورې را دا خو یو ځای کې اشرفی تنویر مولا مې لري چې دې کې تبلیغی مسالې بیانې ګورو تبلیغی مسالې عالم د تبلیغ 15 نمبر یې وا یا ای رسول بلل ما انذری الیک من ربک اول خبره د تبلیغ نه صاحب قرآنی تاغورا د تبلیغ نه صاحب سره او فزر ایمان لکنا او د مولا و تبلیغ سی قرآنا یا ای رسول بلل ما انذری الیک من ربک اوله تبلیغی مسالہ نمبر اگدا چی تبلیغی نه صاحب قرآنی قران به مولا بیان ای زګه پیغمبر قران بیان کړی دے او عالم د پیغمبر وارث نو د پیغمبر والا کار وکي یا یو رسول پیغمبر تبلیغ تبلیغو کا ما د کتابون زله لیکه چې تاته نازل شوه د ربک دا تربد ربستانه د څه تبلیغ وې کې د قران قران به بیان ای علم به قران بیان ای خ فیل لم طفل کچریتا کار دی اونکه کمکار د قران تبلیغ او بیان دیونه که نو فما بلغت رسالتا تا اون رسولا ډیوټیو ذمہ داری د دا رسالته او د پیغمبر اخپلې وګوره پیغمبر ته وی چې قران دی بیان نکون او رسالت ته سرتا اون رسول نو مولا ته وځه خبره څنګه شي مولای سیوی قران, بیانا وا قرآن بیان واه که قران دی بیان نکنو فیلم طف فل فما بلغت رسالتا تا د خپل علم حقا نه دی مطلب دی او کتوی څنګه بیان کوم قران خو ګران کار دی د لیوانو کار دی هان د دې په لیوانه کې نو خو دا پنځ پیران لیوانيان ار چا سره جنگ جگړی دی مقابلین هان نو کومت فری دینه مولا فری دینه امی فری دینه پیر فری دینه ار چا چې بسوله مخه لراتل ولی نو قران حکم نه منکر وانه با رات کې نو دا د یمنو کار ده کنا نو سینو څوک ممړنه کیچي دا قران بیانو وی والله والله یاسمو کمن الناس الله به بچکی د خلکونه ته دا الله په کتاب غیرت کې الله وته نه کوي الله به حفاظتو کی او دا یاد ساته دا قران په بیان او تویس سنت په بیان باندې مرجوب لنیشتہ هغه وخلاړ اپ اخواز موږ د مشایخ وختو دورو چې دا مسلو قران بیانول ګران کارونو پکه مرجووب لوي نو وی وله نو خړل ټکول او شہادت نے ورکل جیڑو نے اوخڑل مثلا اس خورا دوسی چوسو بیانین نو توحید سنت و قرآن بیانه او قران بیانولس زی عزت شے عزت پوری پیچوڑی نن سبا چی دا مثلا نہ بیانین معاشرہ کی بی عزتئی نور نہ خبر خبر خدام ما ہلو دے علاقے پوشا کی قسملا پزور مجبورا قران لاسکرا غشتے کہ بیانین کی وجومت کی خلق نہ پری او توحید سنت مثلا نہ بیانئی نو کو نور تفصیلی ولا نور زینو یا سی توحید توحید کی مجبورا نہیں کہو زوا ہوں مجبوری ده هه بهدات بهدات غویم ولی د عزت مساله نو یاریګه ما انلا بشکلا لا یه د قوم کافرین الله توفیق نه ور قوم کافر تا ها چې کافر ومنکر ده نو توفیق د قران به نه ملایږی د بتول مرمنشی ډک پډک ولارشی ها ډک پډک ډک پډک په ځان نه ډک پډک ولارشی نه غی شنو وی الله وی داس منکر دا سیمونکر زیدی ابل د قران د توفیق نه ملایږی نیاو تبلیغی من سلاسه شوا چې تبلیغي نصاب با عالم د قرآني قرآن به بیانې دویم اولیاء الکتاب نصملا شن حتا تقیم تورات والانجیل او ما انزل الیکم من ربکم دیمه تبلیغي مساله انفاز او اقامت د قران عالم بدویم کار شي کړی چې قرآن بیان په قرآن سره دخل کو زين سازی وشوا نو دویم بابیادا کوشش کوي خلکو تایل خلکو دا اللہ دا کتاب دا الله قانون دے دا نافذ کول غواړي نو د قرآن دا نفاس او د اقامت دا قرآن کوشش بکی د شریعت دا نفاس نم بم دا, دا علیم زمد داری قلورتوی پیغمرای آل کتاب مولیانو لسو ملاشه تا سو پئیس دن نیه څاوس دین دین نه کله به دین شي وی حتا تر دې پورې تو قيمه توراته چتاو س جاری کې تورات پهل زمانه کې وړي جی دوي جی پهل زمانه کې وموا کتاب زلي له کوم چتاو سنازل می رب کوم د خپل رب د طرف نه او د قران پهل زمانه کې سو پورې نافیس کړي ني نه الله وی شي نيه ولي زيدن کسيرا منهم خامہ خازيات به کېډيرو کې ماون زلي له لای ک د می ربکسا. رب کا سره رب طرف نه طغيان او کفر سرکشي او کفر فلا تاسر مخفقی و پاکوم کافران پده دعو تبلیغی مسئلو بانده اس لگا تب سرکئی نو بیا بدره ما مسئلو لر بیان کی آغا تریتر حیات کی ده یهود و حالوئی ده ترغیب ورگئی راش ہے پده تبلیغی مسئلو حصولو روان شاید ان الذین <سؤال> اتقناک کصنمو چیما وروډه ولذین کصنا حدو چی او دیانی و صابون و صابین 74 من هر غچا امنه چی ایمان وروډه بالله تعالی په له خی پر اخیره واامله سال عملی که نه کمڅو دا تبلیر په دا سکول فله خووف ل نه بهره په دوي ولا میازون نهغ هم جیي ل ققی نه نه ځنا شااق بنی اسرائیل څنګه چې تاسوې د تبلیغ دا مسله رالیګري دي او تاسو ساسو مان نهواده ده نده قرنې د بنی اسرائلو نهواده غوه لقدق نه ه غ موګ سااقواده بنی سر د بنی سريلونه واررس نه لایم رسله او رالیګی موږدی بیا پدې مسائلو کله ما هر کله جام رسولون چرابه دې ته پیغمبر به ما پاغه مساله لا ته وان فصوم چې نو به خولولا انبه خواخولا د دې زړونو دیبه نو خواخوله زړه به نمنلا نو فریقن فریقن یوډله پیغمبرانو کذب دي دروچنه کړه و فریقن یوډله پیغمبرانو یختلون دی و وجلا وحسبو او ګمانه تاو چاله تکونه فتنه نو دا سبب داساب فعمول اندشو و سمو کانسو ثمتاب الله عليهم بیا مېربانی وګړه الله پدوی مخ کې آم بیاونه انکار وک هو بیا په لمې رو باندې وکړه د پیغمبر رولېګ اخیری سو ما مو بیا له اندښو سم مو شو د دې پیغمبر ته به مونږ نکړه کثیرو ډیرو مینو هم بدوي کې او الله والا بصیرو لیدون کې له به ما پاسمانه عملونه چې دوی یې کوي لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم درم تبريه مساله یو مساله سوا چیتو بلی غوا الله د کتاب نه تبلیغ قرآنی د دې م تبلیغي مساله د قران نفاز وای د دې نو درې م تبلیغي مساله‌ د عالم مسالې توحید او رد د شرک دا بد عالم کار خلق او تبسيق دبدې خيدينه ويماني کوي رد شرب کوي او مسله توحيد به بیان اي لقد كفر الذين يقينن كافر دي خلک قالو چوي ان الله بيشکا حاجت رواه والمسيو بن مريم د ايسه ابن مريم ده وقال المسيو حالانكي ويلو مسي علي السلام يا بني اسرائيل اي بني اسرائيل او عبد الله خاص کي الله لربي اور ربكم چې زمو استاد سره بله انه شاند دي ميو شرك بالله چې شرب کوي الله صرف قد يقينن حرم الله حرام کا الله لجنته پدې جنت و النار زيو ده ومال زوالیمین من انصار او نشت ظالمانو ده پار سوک ده امداد دیانونا نو لقد کفر اللذی نا یقینا کافیر دیا قالو چې چی ان الله بشک اللہ سالس و سلاس ها در امداد در او ده ایسا یعنی عدد گنو خدا یعنی بانی حالانکه وما من الاج نشت ده حاجت روا مشکل کو شای اللہ الاج وائد سوا دا حاجت روا یا کیاونا ویلم ینتو کمونی نشو اما داغی خبری نه قولون چی دویه وی داگرن خدایان دلائی مستن نلزی نخام خواه و برسی دنیا که اکسانو دا چې چی که منکر دي د توحید مینم بدوی که عذاب نالیم عذاب در ناک افلا ی توبو نا ولی توبنو الله <سؤال> اللہ <سؤال> ی اللہ شرک نا و یستغفرون و بخنن و واری دا والله والله والده والده و غفر رحیم بخن که میرو بانده دې موسېلې سلام الله عليه نانا ملمسی او ابن مریم نو مسیب بن مریم الا رسول مگر د الله علیه الی السلام پیغمبرو الہ نو قد خلق یقینا تیر شی من قبل الرسول دغه من بیا ایم رسولانو خدایانو و مو او مور د د رشتین ولیه وا صدیقه من ولیه موري ولیه دغه غم الله نه دا او بل دا دنه اله کې دون خیرالا چکانه یا کولانه توام او د تا دوا چې خرابې ورا کې خوړه نه سو خورا ته محتاجي ها لږه پیرآزي اخو دې اله نه انظر او گوڑا، کیا فسرنگ نو بایی نو لغم لا یاد، سنگا بیانو واضح کون موندی تا دلائل، سو منظر بیو گوڑا، انا یو فکون کم ترب تا دیارو لیشی، دلال دا توحید نا، نو دره ما مسئلہ مسئلہ توحید و رد دا شرک، او گوڑا، فتویو لگو لی پاگا چا، چه پیغمبر و ولی تا الہ و حاجت رواوایی، نو رد دا شرک به باقی دا، پا دی رد دا شرک و مسئلہ توحید کی با الله دیر لوی دے دی خالق دے مالک دے او دا الله نہ سوا بل سوپ نشی کولے نکوی په سا حتو کا تو ګر لقد کفرا کفر سو کافي ان الله اول مسیو نو مریم عیسی علیہ السلام ته حاجت رواوی سلورمه مساله قوله من دون الله مساله د عبادت بلبا پینځمه خبر دی چ عالم با خلقو ته عبادتم م... من ز روجه حق من هم دم د دین ارکان نه د عقیده له سمېدو نه بعد د قران د بیان نه بعد به په عبادت او مهنت کوي دا نه چې اسنه مولې سه موحد قران بیانې او توحید بیانې او سنت خدای عبادت او خیال نه ساتي بیا خوبتي مرجیه جوړ شي مرجیه به بی بیا وی بس بابا سنی شو جنت ته باځه مومو ځو د نبی جن نه نه داسې توحید دی رخصې چې عبادت پکې نه مرجیه به منا نو دا عالم دا مداری بدهی چې صرف مرجیت تو بنخی بازی زمون معاہدین مرگری دا سکی صرف په پتوحیز زور کی او عبادت و عمالت پاتی شیئی نو دام نخصان ده علاکہ دل خود معاہد لخمون زودہ سو عبادت و ذکر رسکار و ذکر پکار دی زکر ددہ او خو قبلی گی نو مشرک بدتی خو نا قبلی دل نو مسئلہ د عبادت قل ويرى پیغمبرات عبودونه تاسو عبادت کوی مين دون الا الا الله نو سیوا ما دغه چا لا يملك لكم ضر و لا نفع چه اختیار نه لري تاسو د نقصان لري کولو د فائدې در کولو خدای عبادت مساله بیان کړه خوبا س انداز پرد شرف عبادت په انداز چې د غیر الله عبادت ونیدا الله بې نو د عبادت مساله بکوي والله وعلى هو سميع لليم غوریدون کې او پوی د پینځم اخری تبلیغي پولی آه دلکتاب لا تغلو فی دینکم پینزم تبلغی مسئل بسی رد دبیدت دعلم کار بده دبیدت رد بکئی او دبیدت رد اخیر کی ذکر روڑو چې مخ کی مسئلہ دا سب آیان شوا دبیدت کنا نو بیدت پسکی راجی پی عبادتو نو نوی دبیدت رد بم که آسی نا چیتا خوپے کوشش شروع کی عقیده ولد توحید که دبیدت او دمون زودس و دا ذکر ازکار باندې راواړې خاصین هغه خپلې طریقې شروع کړي ویبه بدعت نوې بچکي سنت پر مطابق بويته مسل عبادت ښه نو پینځم مسله دا رد بدعت قول ورته پیغمبره یال الكتابه مولیانو لا تولو فی دینکم غلوم کوي یعنی بدعت ما جوړاوي خپل دین کې غیر الحق بی دلیلہ ولا تطیعوا اهوا اقوم من تبی داری مکه د خایشر قوم قد زلو چې گمراشي وی لکه به بداتیان من قبل اقوا وزلو گمرا کړی دی خلک کم کثیرندیر په بدات تو یو خد کړی دی وزلو گمرا کړی دی خلک سوای سویل لا سمې لارینه مولی صاحب دوی د زوړ مولا تبه نه ګوره اب بدات میادات کړی ته مې رځي بسو کوم پرد دا بدت نشکوره په علاقه کې بس په خوانه د اس خیلې روان دي زړو مولیا نو کوم بهم کو. او دا جنازین آباد, دا آباد پا جمع دو پا دیو اس دا او دا جمین آباد په جمہ دواګانې په قانون مليانو خړې دی اوس سنگر دغه غزاړه مشران مليانو بیا به دغوی توهین او بیا به خلق کوي چې ولې اغوی نه پويدل او بیا چې موږ دا بدعت نه نو بیا خو مطلب دا رچاویم بدعتیان شو الله وینا ازړو ته موږ وره ولا تت بیا هوا قومن قد من قبل و ظلم کثیره اډیر خلق په بدعت تخت کړی نو دا څه وکړي د بدعتو کې نو دا پینځه تبليغي مسالې شوي د عالم پینځه نمبر ښه وخت نشته چې ماخه تفصيلي ویلوې خو بس نام کاتی ده یو دا ترتیب یې اصل دار ښه دا دا دلته ترتیب د سو وجوهاتونه بدل کړه اېکه سو وجې دی نو کتې خاصل ترتیب دارې دا دا دا عالم کاربسي اول نمبر نو قران بیان دویم مسله د توحید او رد د شرک نو دریم مسله د عبادت نو څلورم رد د بدعت نو پینزم قانون د شریعت خالته د قانون د شریعت خبره سره الاخره دا خالته سر تا کړه ځکه تر دا قران د بیان خبره او شروعونه هغه زمان کې و سره نفاز د قرانم یو ځای دا, دا دغه ترتیب د وجه ورنه اصل ترتیب د قراءه چي لامه ده ته وې نو دا پینځه تبلیغي مسله عالم با په دی پینځو نمبرو او په دی پینځو خبرو باندې تبلیغ کوي دنیا کې لوئن الذين كفروا واستخفوا آه کم مولیان پینزو نمبرو او پینزو مسئلو تبلیغی بانده کار نکی نو ده بسی وی لوعینو لانتی ده اگر آزدو مولیانو تا کنا این پده انداز کار نکو لانت پیوش لوعین اللزی نا لانت کدشه و پاکستان و کفرو کفرو دلتا دا کفر لفت چرایشی تا صدا دا سی غط کاریشی کنا تا, تا سوی چه دا خو کافر یادهی دلتا کفر منکی رو آیا نله نه لانت شویو په کسانو کفرو چې دې پینزو خبرو تبلیغ نین کار کړی په د اندازې تبلیغ نه کوو هغه بنی اسرائیل پای لانت شویو دا سووکوو دا به دا دله د وجود نه منکینو وي نهکه نه من بې اسرائیل میانو کې په اسیل مان دا لعنت په څنګه شویو بیا لاله سانی داوود پچا باندې پجبد داود عليه السلام وایساب نے مریم پچا باندې پجبد ایسه ابن مریم دا داود عليه السلام په زمان کې مليانو په دې په انځو خبرو دعوت تبلیغ نه کاو نو داود عليه السلام په لعنتوي ولانتیانو داسه او د دا ایسه عليه السلام په دور کې مليانو نه کاو يهود مليانو په دې ترتیب نه کاو نو پغې باندې ولاننه او په دې umat کې لعنت ست ده پیغمبرګانه نه ہہ شتا کنا احادیث وګوره شتا حدیث کی راضی اتے سام والا روایت نقل کړي اذا اوخذت في امتي البدع واشوت ما صحابی کله زما امت کې بدعات عام شي او زما صحابو تہ بدرد وینا شروع شي نفل یو زیر العالم د خپل لم ښکار کی و ملم یکون چې دا ونکی رد به ذات او د منکراتونه کی نفعه اله لانت الله والملائکه تناسه جمای ایملا نتو شو په پی دی پیغمبر په جواب ایزال کتاب ایمان دی وجهه ساوچی دونا فرمانو وکانو یا تدونو دی د حد نو وتونو وتونکو وطن او داوله پلانتو شو اصل اوس په وی. وی کانو چې شک مو دی تاسو یې مړه بزادی ارسمولیان تراره دلو عینوم په کیسره رسول الله وخوده خبر سو خدای بهنمنا تاسو وی چې دا بنځه د بلیما ساري نه کوي او پین سه ما سري دي خیالم ده سو ما سري پګن دي پینځري پین نشوې د ما په خیال نشوي پوي ځا دا ګور پینځه دا د پنځپيري mula پینځه خبري کړه زګه وي پنځپيري تاسو چې وي تاسو وي پنځپيريانی وي موند ته زګه پنځپيريانی وي چې قران سورت مايده کې پش نہ هم ای سکه د عالم 15 تبلیغی مسالې او 15 نمبرې خولي شې وی دي نو موږ په 15 نمبرو کار کوي ذکراته خلک پنځه کین ټیک ده نو دیش تو کوئی دا ویو چې دا 15 مسالې دا تبلیغی تبلیغي مسالې د پنځشبري مولا دا 15 خبرو باندې بایان نکي نو یې لوینا لا نتی ده نو کې دې شو کوی مولا دا تاسو څه زیاته وک دا سبل سه مسلا وتا او سه دا جوړ کړه ویرا شمانه چتو وی دا دې چل کړه چلانات په وشو وی کانو ادوی لا یتنا هونان منکرین خبر دا دا من کرن خلق نمان کول. خلق دا دا منکرنه خلق نه کول فالو چې خلکو کو دا جرو میو تبلیغ نه کو په دې پینځو نمبر نو لبي سما کانو يفلون ډېر چې دوی کول بدکارې شروع کړي نه ان نه کو <تصح> تفسیر مدارک ندی منال آیات لاندی مليكي وي وفيه دليلون وفيه دليلون على ان ترك النهي عن المنكر منل منل عظائم وي پدې آیات کې دلیل لري پدې خبره چې نهي عن المنکر دا ډېر عظیم کار دی او ضروری دی نبياوي فیا حسراتا علالمسلمین فیا حسراتا علالمسلمین افسوس په مسلمانانو فيه اعراض ایمان هو فی رازهم انه چاوید نه ہیں المنکر نہ مخڑول دی مولیاں نو کئ خوږی خوږی خبرې کئ ترخی نه کئ ولی خلق به خپش جی وې تبلیغیان وې یو یاوی په دې کامیاب شو نو تبلیغیان کامیاب خلکو ای پرې دې خوږو ته چی خوږی کئ ای زره ویلم نشتا چر د منکرو کینایم دې خوګولې خری خد تا خویلم لره نو تب ترخی کئ چټولې خوږی خوږی شې ترخی بسوک او بیر امر یې مازې راغلو تر خوولم راغلو کا نو چې تم خوږی شروع او تبلیغی مخږی کوي ترغیباسو کوي نو موصيبت وزا شو مولیانو چه نو جمع خبری باوئی علیکن چه ده ایم دقه شې شروع نو مولا ولې جمعې پوره زوم خوږی خبري شروع کی فضایل بوي الکه اپ تبلیغیان لیکدي چې فضایل وي تمثلا بیان کا تدیل نو او وی فیا حسراتن المسلمین فی اراض من هو افسوس مسلمانانو لا چ د دې نه هنن منکر نه مخاله ولې نه هنن منکر نه کوي او شیخ الاسلام یعنی تیمیہ وای او اسلام چې ممتاز ده نو ته پن منکر ممتاز ده ورنه امر بیل مارو بر امتیاز او خصوصیت را ده چې د دې کې نه هنن منکر ده قران بارو کان ولا یا تناهونه کان ولا یا نهي عن المنكر مطلب دا چې معروف وکاو نهي عن المنكرین او اسلام خصوصیت دار دی چې دا معروف سره به نهي عن المنکری دی خصوصیت تراکثيرا منهم تبين دير پدوي کی تولو نلذین کفروا چې دوستانه و د کافر و منکر سره کوي لبه سډیر بد دماغ قدمت لهم چروان دی لګری ديله پاران فصخ فل زانونو ان سخطت الله عليهم چې غضب او صدا الله د پدوي او فلزاوي فازا کې ام خالدون دي هميشه لوکانو یؤمنون بالله کجری دی ایمان راوله دا الله په توحید و او دا پیغمبر په سنت وما ما په کتابون ذلیل اله چې پیغمبر ته نازل شوه دی دا دری خبره توحید سنت او قران نو متخذوم دی بنونی ولی دا کافر اولیا په دوستانه ولکن کثیر منهم لیکن اکثر بدی کې فاسقون فاسقان دی د تجیدنا شد ناز او خامہ خاطبهم می سخت خلکونه عداوتہ للذین امنو په دشمنی کې مؤمنانو سره علیه یهودیه یهود د معمنانو سره ډیر سختی دشمن داولېور نهطر نههپورې وال ل عاشه کو اوا کسان هم سختی چې مشرکان دي لکهدوان یود او هنود والله تجددن نهقرباوم او خااممه خات به مو نیستې په دوکې ماود دتن په دوستانه کې لزینا منو مومنانو سره لزینا خلک دی قالو چې نه نصاره موږه ایسای ساان نسبتتن خدي نه مطلب نه چې خدي د په نسبت عاد. ورنہ دشمنی خوده دوي مشته خدای ستات پیسېانو کې زیشتا زپکیږي زی لار پکیږي د نبی عليه السلام زمانه کې آل کتابو کې چې ایمان وروړي د ټول سری عیسایان په يهودو کې دا ګوتو پښمر عبد ابن سلام ابن سوريہ وغيرها یو دو وترې سلور کسه چې ایمان یې وروړي نور نه وروړي او ایمان چې وروړي د اکثر عیسایان وروړي اوسم دنیا کې وګوره او یورپ کې چې ومره مسلمانی یک مسلمانی ایساان او دلی چې یودی مسلمان شو چرته شاازنا دی ایساانو کې دا نرم ته خدان نن ایسای ولی را مخکې شوي د اسلام خلاب نو دا د پ خپله نهدي را مخکې شوي دا ی ود را وړاندې کړي دي په شاته دي او دا کمغلی را نکر مخک کړي نو جنگ د مسلمان سره شوور دی ذالک دا به انهم داولی دی مسلمانانو سرخ دی وی ذالک دا به انهم دا دی وجه منهم بازی پدی ایسایانو که قسیسین قسیسین طلبگار دا حق دی طلبگار دا حق <تصفح> و روحبانن او پری خستون کی دا دنیا دی روحبان دنیا پرستی پکی کم ادا دا, دا, دا یهودو پریزبت طلبګاری د حق په گشته وانه به شه ک بیرون چې لااستګبرون نوزانه موچتن د حق نه خدا غه بازي आले ټول نه आले چاله چا الله توفیق ورک وی څنګه تکبر پکې نشتا او نرمي پکې ده عاجزي ده وی وګوره یو مثال کنا و اذا سمو ماون ذلیل الرسول چې قران اوري نو سترګې نوخ کیږي ایمان روي څوک یا دی نجاشی نجاشی څوک ای و ایزا سمیون کل چی دو باوری ماغا کتابون زلیلر رسول چی نازر شوی ده پیغمبر تنو تراتین آیون هم سترگی ده دوی تفیزو من الدم چی دار وخی من الدم ده اوخ کونه اوخ که دسترگو نروانیش من ماده دیو جعرفو من الحق چی اوپی جنی حق حقی اوپی جن ما وقتی وی واقع کن و نجاشی چی ده جعفر زلان ہو قرآن وارد او یا قولونا وی ربنا ایزمون ربا آمننا منگی ایمان روڑا بنا منگو لیکی ما شاہدین سرد معاہدینو یا ما شاہدین اے محمد دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی منگا مشمیرک ایمان روڑا وامالنا او بیا وجوئی خلق ورته د بلار نیکزور دینم پرې کو وی ووالا نو سې دی مونږ لره الله نو مینا لانو مینا بالله چی مان بنرړو په الله په توحید و ما پا کتاب جانه مین الحق چراغله منتحق و نتما ولي لرو اي يدخلنا چې داخيل کې مونږ لره ربنا زمو رب العالميه سوالين قوم نه کانو سره نفا صاحبهم الله ورک د لر الله بما قالو په سبب دا غ خپل وینه جناتنا اللہ ولی جناتونا ورکرز تجریمینتاتی لنحار چروان بیلان دا ونو دا ان نیرون خالدین فیا میشوی پدیکی وزالک جزاوز محسین دا بدلا دنے کانو دا خودخویب چاچے حقو پی جندو بی امین کاروکو واللزین آنکسان کفروچ انکار کڑے وکزبو دا روجن گڑلی بی آیات نازمگو یا تونہ فولای کدا کسان ساول جہیم داری جہنمیان نو دا نحمی سا ختمشو اللہ سماو بی انشاءاللہ